Bună seara România, bună seara oameni buni, bună seara tuturor colegilor mei de platou, oameni care au fost în acele zile, în acele săptămâni, în acele luni, printre singurii care și-au asumat public, în mod public, schimbarea. Ei sunt aici în platou, îi salut și pe cei care în acest moment nu sunt aici, dar uh, ni se va alătura Ion O Ovidiu Marincea nu ni se poate alătura, el este în altă parte în acest moment, îi dorim succes acolo unde este și le mulțumesc tuturor colegilor mei de la Realitatea TV care în acele săptămâni nu știau dacă vor mai avea serviciu, nu știau dacă vor mai avea unde să vină la serviciu să-și un ban pentru a-i duce copiilor, pentru a-și plăti chiriile sau întreținerea, dar au continuat să spere și să creadă. Probabil lucrurile arătau cu totul altfel atunci, dacă nu era o televiziune care să creadă în schimbare și o televiziune care să lupte de dimineața până noaptea târziu, după orele două, atunci când rămâneam alături de Oreste Todorescu, de Stelia Negrea, de Alexandru Căutiș, de Ion Meioniță, în direct cu românii, cu românii aflați în afara grani granițelor sau în țară. Dumneavoastră ați reușit să demonstrați că se poate. Atunci s-a putut. Diferența de 10% a fost surmontată și președintele Klaus Iohannis a ieșit cu o majoritate uriașă înaintea lui Victor Ponta. Practic 6,3 milioane de români l-au votat pe Klaus Iohannis. Vă închipuiți cum, arătau, cum ar fi arătat România cu Victor Ponta președinte? Oamenii au ieșit la vot în turul 2 pentru că au crezut într-un alt timp de politică. Acum 2 ani, la această oră, tremuram de emoție pentru că nu venea să cred, deși de la ora 18-30 lucrurile păreau clare, de la 19 la fel, la 20 din ce în ce mai clare. Mi-era teamă de numărătoarea voturilor, mi-era teamă de ce se poate întâmpla, mi-era teamă de nenorocirile care ar putea veni, la fel cum au venit înainte cu cinci ani de zile. Am crezut atunci în pasul spre normalitate, în acel pas cu tremurător spre normalitate. Stop și de la capăt. Lucrurile s-au urnit greu, dar din fericire s-au urnit. Cred că să conduce o țară nu e același lucru cu a conduce un kiosc de răcoritoare. Cred sincer asta. Unui ministru ia șase luni să afle cum funcționează un minister. Unui președinte probabil ia un an de zile să înțeleagă care sunt manetele din Cotroceni. Facem în această seară un remember al emoției teribile din jurul acelui Claus, Claus, Claus, capăne de Mickey Mouse. Dar și o analiză bisturiu a acestor doi ani. Nu este o emisiune aniversară Vă atenționez. Este o emisiune lucidă. Mințile de la această masă, nouă la număr, vă vor spune în această seară argumente. Vor face raționamente pe care nu le-ar putea demola nici măcar Aristotel, cred eu. Toți acești oameni au un numitor comun. Dorința binelui. Ei cred că se poate și altfel. Al, în alt caz, ar fi fost acolo unde fiecare dintre ei a fost cel puțin o lună în viața lor, adică în străinătate. Unii mult, mai mulți s-au întors cu toate astea acasă, cum e la Orențiu Ciocăzanu, cum e Laura Ora Chiriac, sau cum este Valeriu Turcan. S-au întors în cele din urmă, chiar dacă puteau rămâne acolo. Nu este cântarea României, vă avertizez. Este căutarea României. Este un apel pentru cei care sunt pe punctul să-și pierdă răbdarea. Văzând cum încă se risipește, încă se, sfăramă, se sfărâmă pământul țării pe sub picioarele celor care încă vor să o utilizeze discrețional, ca pe o damă de companie. Jurnalismul adevărat pare o a compromisului, pentru că compromisul constă în aceea că, deși ești cetățean, pui sentimentul personal la o parte și îți faci datoria de câine de paza democrației. Echidistanța și independența sunt două chestiuni complet diferite. Eu sunt independent, complet independent, dar nu sunt întotdeauna echidistant. În 2014 nu am fost deloc echidistant și mă felicit că nu am fost echidistant. Cred că am făcut bine și eu și alți colegi de-ai mei care ne-am asumat atunci independența și am afirmat public că atunci nu am fost echilibrat și nici echidistant. Din contră. Nu am ascuns simpatia, dar am încercat pe cât posibil să o țin în limitele decenței. Au fost momente tulburi, periculoase. Au fost momente în care jurnalistul face un compromis, devine militant. Atunci am făcut militantism. Unii, din păcate, din cauza incapacităților de a demonstra ceea ce au demonstrat un om în urmă cu doi ani de zile, încearcă să caute acum vinovați Înspre Realitatea TV, înspre mine și înspre cei din platou. Este vorba despre reprezentanții la vârf al Partidului Național Liberal. Din păcate, dânsii nu mai pot găsi ce a fost atunci. Nici eu și nici alții nu suntem dispuși să susținem lipsa de viziune. În urmă cu doi ani am văzut viziune. În continuare, eu sunt un om care văd viziune în ceea ce face președintele. În ceea ce se întâmplă în mod drogan, din păcate, văd multă incapacitate și văd foarte multă lipsă de coerență și de predictibilitate. Și atunci, sigur că mi-s mai aproape ei decât oricine altcineva, dar nu voi face militantism în această campanie electorală. Pentru nimeni. Fac doar pentru români. Pentru dumneavoastră. Există pericolul ca sau exista, mai bine zis, ca grupurile mafiote să acapareze tot ce a rămas liber în România. Vă închipuiți cum arăta România lui Victor Ponta? Noi eram prima victimă. Urma să fim desfințați, iar eu eram în capul listei pentru a fi arestat. Cum? Foarte simplu. Dacă vă închipuiți că în această țară nu se fac dosare la comandă sau procurorii nu dau mandate la comandă politică, vă înșelați. Au dat întotdeauna și n-ar fi avut nicio problemă să dea și în 2014 până la colindat. Nu mi-am propus să plec, deși aveam un bilet de avion pentru 17 dimineața spre Terra VIV și de acolo mai departe spre Statele Unite, împreună cu familia, dar nu cred că l-aș fi folosit. Aș fi rămas. Cert este că acest lucru nu s-a întâmplat și sper că normalitatea va pune stăpânire pe România definitiv. Adică Presa va rămâne liberă chiar și atunci când exagerează. Adică oricine poate critica pe oricine limitele decenței și a păstrării bunului simț. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în acești doi ani de zile. Sigur că am multe întrebări. De exemplu, una dintre nelămuririle mele este ce mai caută domnul Pahonțu și domnul Marcelo Priș la conducerile al două servicii extrem de importante în sistemul de securitate a statului. O spun direct. În această seară voi mai spune lu multe lucruri direct și voi încerca să-l ponderez pe cât posibil pe unul dintre prietenii mei, chiar dacă ne-am certat de-a lungul timpului, ne-am contrazis, el rămâne un om cu sufleturi Și un om care atunci, în 2014, a fost extrem de important în emoția care s-a creat, îl cheamă Alexandru Căutiș el e ceva mai supărat decât mine și probabil va fi mai direct decât mine. Eu voi avea treabă cu structurile securității statului și cu structurile rămase de pe vremea lui Victor Ponta care nu mă deranjează că îl slujesc în continuare pe Victor Ponta, în schimb mă deranjează enorm că nu slujesc democrația. Pentru că eu cred în democrație și în controlul total al instituțiilor democrației asupra oricui. Și pentru început, înainte de a-i ruga pe colegii mei să trateze acești doi ani, colegii mei de platou, aș vrea să vă spun un lucru. Ce m-a dezamăgit în acești doi ani? Poate ritmul schimbării, dar în alt sens. Eu sunt un om care am crescut cu ideea că România e înainte de orice. Așa am fost educat. Și nu mi-a plăcut niciodată, nici mie, nici bunicilor mei, nici străbunicilor, nici părinților să le sufle nimeni în șorbă. Eu vreau să cred că decența, bunul simț, ardelenismul domnului președinte al României, Claus Iohannis, nu trebuie să înceteze vreodată, dar trebuie să se manifeste cu fermitate în ceea ce înseamnă ambasadorii. Nu vreau să trăiesc într-o țară în care ambasadorii îmi dau lecții de democrație, atâta timp cât au carențe grave în țara lor cu privire la democrație, și la politică-li corect. Deci mi-aș dori foarte mult ca în următorii trei ani, atunci când un ambasador își mai permite să dea lecții de democrație acestei țări, să fie poftit să părăsească România. Mi-aș dori mult asta. Asta e o dorință personală. Nu am nimic, respect parteneriatele, respect prieteniile, respect ajutorul pe care îl primim de-a lungul timpului, dar știu ceva. Că prin noi înșine a fost acel îndemn care a schimbat, a făurit România Mare, a modernizat România și a construit România. Deci eu cred într-un sănătos prin noi înșine. Ambasadorii sunt niște funcționari. Nu conduc România. Asta vreau să cred pentru că noi nu suntem o colonie și eu chiar cred asta. Boreste Todorescu, sigur că vom vorbi în această seară și de Ana Maria Pătru. Vom vorbi de lucrurile extrem de grave care pot vicia inclusiv procesul electoral. Vom vorbi despre liste, vom vorbi despre personaje, vom vorbi despre bani, despre sute de mii de euro, despre vile în zona de nord a Bucureștiului și despre mașini. Un om pus de Elena Udrea sus și susținut în continuare de Victor Ponta. Ana Maria Pătru. Un șpăgat. Vom vorbi despre toate acestea. Ori te-o doresc? Doi ani. Păi în primul rând rămâne turburătoarea întrebare ce s-ar fi întâmplat cu România dacă în locul domnului Claus Iohannis ar fi ieșit Victor Viorel ponta președinte. Păi ar fi fost România a doua țară după Ungaria cu Victor Orban care are un președinte prorus. Vedem că în Bulgaria Rumen Radev fost general de aviație și ofițer KGB recunoscut și titrat în toată presa bulgară de investigație a ieșit președintele Republicii Bulgaria. Vedem că la frații noștri de peste Prut a ieșit Igor Dodon, pro-rus și pro unea Vamală și cel care va federaliza, din păcate, Republica Moldova. Deci, noi am spus, începând cu anul 2013, poate cu obstinație, poate insistând prea mult, poate chiar devenind pe alocuri ușor patetici, că Victor Viorel Ponta este o conservă caghebistă pe rețeaua CGB Tuluza. Am spus asta și se adeverește astăzi, în 2016, pentru că am văzut postarea domnului Victor Viorel Ponta, care, în calitatea lui de președinte, slavă domnului, a spus că România nu trebuie să aloce 2% din PIB uh, pentru armată, noi nu avem nevoie de NATO, căci Federația Rusă este foarte prietenoasă și nu avem de ce să ne mai temem. Asta a spus fostul premier al României. Cred că faptul că noi n-am fost echidistanți, deși, mă rog, cel puțin teoretic, profesiunea de jurnalist pretinde oarecare echidistanță și neutralitate față de actanții politici, dar noi, pe lângă faptul că suntem jurnaliști, și nu suntem niște roboți, cred că suntem înainte de toate niște buni români. Și ne dorim cu toții ceea ce este mai bine pentru țara noastră, indiferent dacă acel bine vine de la stânga sau de la dreapta, de la PSD sau de la PNL, de la USR sau de la Alianța noastră România. Știu că de la UDMR nu o să vină niciodată nimic bun pentru România, de aceea eu nu cred că această formațiune pe criterii etnice și uh, separatiste și revizioniste are ce să caute în Parlamentul României. Acum, 2 ani cu Claus Iohannis. Eu am să încep analiza mea global pentru România, pornind de la o analiză mai mică, la o scară mai mică asupra Sibiului. Cred că domnului Claus Iohannis au trebuit tot doi ani să înțeleagă foarte bine meandrele unui sistem, fie el local. Sistemele la o scară mai mică sau la mai mare sunt foarte asemănătoare. În cei doi ani, din primul mandat al domnului Claus Iohannis, la fotolul de primar al Sibiuului, s-a întâmplat, la scară mică și locul, cam ceea ce s-a întâmplat în cei doi ani la scară mare. Au existat și acolo atacuri fundamentaliste împotriva domnului Iohannis, că vinde copii, că face, că drege, că nu știu ce. A fost o opoziție foarte mare în primii doi ani de mandat de primar la Sibiu aproape asemănătoare cu cele pe care le-a traversat domnul președinte Claus Iohannis în cei doi ani de când este președintele României. Și totuși astăzi remarcăm că Sibiul este poate unul dintre cele mai nu știu dacă prospere, dar cele mai bine integrate european orașe din România. Deci domnul Claus Iohannis a demonstrat cel puțin odată la scară mică care și răbdarea și anduranța și probabil și eleganța să digere foarte, foarte multă mizerie, dar să lase în urma lui un lucru bun. Îmi doresc și sper că va putea să facă același lucru și pentru România. Da, spunea și Rares Bogdan la începutul emisiunii că trebuie cel puțin șase luni pentru a putea înțelege o anumită dinamică și o anumită energie a unui sistem mic, pentru a înțelege un sistem mare, trebuie cel puțin 2 ani. Eu cred că în momentul în care domnul președinte Claus Iohannis s-a înțeles lumea în care se află și actorii cu care joacă această partitură de președinte, a început să se și definească uh, pentru o asemenea poziție. Eu cred că începând de câteva luni, avem un președinte în deplinătatea facultăților sale, și nu mentale, că astea le-a avut întotdeauna, în deplinătatea facultăților de conducător și de lider, nu numai național, dar și regional. Faptul că domnia sa a fost consecvent principiilor pe care le-a enunțat încă de la început, este o premieră în politica din România, pentru că la noi lumea politică se sucește repede. Monarhiștii devin republicani, republicanii devin monarhiști, comuniștii devin legionari și legionarii devin pesediști. Asta se întâmplă numai și numai în România. Totuși, dacă facem apel la un trecut glorios pe care România noastră l-a avut în perioada 1866-1867 către perioada interbelică, până la începerea celui de-al doilea război mondial, ni se datorează, sau se datorează acest trecut glorios unor etnici germani. De ce să nu spunem că monarhia care a făcut România mare este o monarhie de factură uh, saxonă, germană. Și atunci, iată că nu întotdeauna noi, deși suntem cu toții niște patriosi și ne iubim foarte mult în din care facem parte, noi am demonstrat în istorie că avem înțelepciunea când înțelegem că altul este mai bun decât noi, dar este tot de-al nostru, să nu facem un tărăboi că sunt mândru, că sunt român, dar sunt prost. Da, Domne, și sașii sunt români, sașii au fost mai disciplinați pentru că au trăit totuși într-o lume mai puțin turburată de morbu corupției al hoției și a ticăloșiei pe care noi și adămbovițenii le-am încercat încă de pe vremea fanarului. Transilvania cu toate că a stat sub o austro-ungară și ungară, totuși acolo cinstea, corectitudinea, bunul simț faptul că Cuvântul reprezintă, are și el o greutate. Nu este doar un mm. cuvânt așa să ne batem joc de el și după aceea să ne luăm înapoi. Ne demonstrează și prin alți ardeleni, care de data asta sunt etnici români, nu? Grupul ăsta de, de politicieni care vine din Transilvania, care a demonstrat că chiar dacă e la PSD, chiar dacă e la PNL sau chiar dacă e la USR sau poate nu e nicăieri, sunt doar într-o zonă de profesioniști politici, Domnii ardeleni ăștia au totuși... Eu nu sunt ardelean. Eu sunt moldovean, pe jumătate și pe jumătate muntean, dar nu pot, înainte de toate sunt român, dar nu pot să remarc, să nu remarc faptul că vestul țării, prin influențele istorice despre care nu o să mai vorbim noi acum, și-a păstrat o insulă de normalitate politică, de cuvânt dat. Eu asta văd în cei doi ani de mandat de până acum. Un ardelean timorat, timid, care a venit știind ce o să-l aștepte pentru că domnia s-a mai trecut prin asta la Sibiu, și care a avut anduranța și răbdarea de a se pune la punct. Adică mie mi se pare că domnul Claus Iohannis, de la un amator politic, în cei doi ani a devenit un profesionist politic. Și abia de acum înainte, domnia sa își va putea exercita mandatul. Și atunci, ceea ce noi trebuie să judecăm despre președintele Claus Iohannis, nu trebuie să judecăm ce a fost până acum, pentru că până acum n-a fost nimic. A fost doar pregătirea. Dar o pregătire corectă în care nu s-au întâmplat matrapați dăcuri. Adică domnul Claus Iohannis și a făcut temele, dar a și lăsat așa cu viu grai, Bă, hai să fim corecti, punct și de la capăt. N-a reușit să se debaraseze de niște oameni care nu-l onorau. Noi am țipat pe aici, am iaunat pe aici, domne, mai dă afară din ei, mai taie, mai răsfiră un pic, că ăștia sunt din alte sisteme, vin mai de pe timpul lui Gheorghiu adică vin de pe timpul lui Ceaușescu, imediat termin. și Acum, sigur, îmi place pe tău. Bă, nene, și pahonțul, să mă ierte bunul Dumnezeu. Dar oamenii ăștia nu mai au ce să caut acolo. Marea noastră problemă este și în politica externă. Și mi-aș dori foarte mult că acum, când domnul Clausiu Canis stăpânește bine butoanele și a înțeles jocul, să facă musai ceva să împrospăteze uh, toată divizia de diplomați și de politicieni care reprezintă România în afara țări. Există foarte mulți oameni foarte competenți și foarte valabili care au rămas cumva pe din afara jocului pentru că n-au mai vrut, de exemplu, să-l sujească sau să se sugărească pe Traian Băsescu, fost un președinte. Dar Traian Băsescu a avut niște consilieri foarte buni, ăia care au plecat printre primii. Și ăștia ar trebui cumva uh, readuși în sistem pentru că sunt foarte, foarte valoroși. Și cu asta, prima mea intervenție a luată. Eu vreau doar să-l completesc în învenea rândul, pentru că Oreste a vorbit, a dat exemple, presupun că la regii României s-a referit și are legătură și cu finalul intervenției tale. Regii României chiar dacă s-a chemat regele Carol I sau regele Ferdinand, care a făcut unirea, sau chiar și Carol al Doilea, regele Mihai, nu au făcut singuri. Au avut, de la Carol I încoace, o familie politică extrem de, de, de puternică și influentă, care a condus România alături de regii noștri. Mă refer la familia Brătianu, Ion, tatăl Brătianu și Ionel Brătianu. Unirea regele Ferdinand a făcut-o în bună măsură, împreună cu uh, Ionel Brătianu și Imaniu, deci toată clasa politică, cu hibele și cu problemele ei din perioada interbelică, a făcut echipă și au ajutat pe regii României să aducă România în 38, nu? Era una dintre cele mai uh, uh, în regulă țări, cu creștere economică, moderni, un început de modernizare. Să ne amintim că atunci când a venit Carol I, nu aveam instituții ale statului, adică nu aveam o bancă națională, nu aveam universității Tinerii din România, să duceau la Viena și la Paris să învețe pentru că aici aveam doar un început, o clădire, deci nu aveam infrastructura pur și simplu unde să te duci, în ce clă... instituție nu aveau clădiri. Uh, a trebuit să facă, uh, uh, au, au făcut uh, în primul rând această infrastructură. Nu mai vorbim de toate celelalte. Deci echipa, ca să revenim la finalul intervenției tale, și președintele Claus Iohannis are nevoie de o echipă că au trecut doi ani de zile și echipa nu se conturează nici echipă, o echipă foarte puternică în aparatul administrației prezidențiale, așa cum ar trebui să aibă un președinte puternic și nici în clasa politică nu are o echipă puternică nu un partid sau mai multe partide care să uh, tragă alături de uh, președintele Iohannis, să pună în aplicare proiectele și promisiunile făcute. Dar înainte de aș vrea să fac o paranteză Raleș Bogdan și să spun totuși că m-am tot gândit astăzi de când am aflat că vin la tine la emisiune, cum a fost campania electorală și cum a câștigat, de fapt, Claushanis aceste alegeri, pentru că a fost pur și simplu o minune pentru foarte mulți cetățenii acestei țări. Ne uităm acum la legile din America și ne mirăm că a luat, a câștigat Trump, deși toată presa era cu Hillary Clinton, chiar și republicanii din propriul Parten. Exact, o O televiziune chiar și colegii de partid, actorii, toată lumea era împotriva lui, lui Donald Trump. Dacă ne întoarcem în România, am citit o statistică interesantă pe care o uitasem am spusă de un membru CNA, în campania electorală, extrem de interesant, campania electorală prezidențială din 2014, TVR a dat o singură știre televiziunea de stat, da, acestei românii, care închide foarte mulți bani și a cheltuit foarte mulți bani de-a lungul timpului, a dat-o singură știre în prima zi de campanie după care s-a motivat că nu au mai fost știri în campanie electorală prezidențială. Interesant, doar în prima zi o știre. România TV a dat 0 secunde, 0 secunde. Claus Iohannis și vreo 22.000 de secunde Victor Ponta. Iar Antena 3 își trimisese reporterul prin Canada ca să demonstreze că face președintele Iohannis trafic de organe, de copii și alte bazaconii. Deci în aceste condiții în care PNL 1 era la guvernare, se spui că PNL, partidul din care venea Claus Iohannis organizează alegerile, televiziunile și presa. Nu era de partea lui Klaus Iohannis și cu toate acestea Klaus Iohannis a, a câștigat alegerile. Și aș vrea să mai spun un singur lucru cu întrebarea cu care a început... Oreste Teodorescu, aș fi vrut să încep și eu. Oare, cum am fi fost noi acum, dacă Victor Ponta ar fi fost președintele acestei țări și cred, nu știu, cred că eu, una personal, nu cred că aș mai fi putut să stau pe aici și iubesc în românia pentru că eu știu ce făcea Victor Ponta când era doar prim-ministru. Știți și voi foarte bine presiunea pe care o punea asupra zialistilor. Nu am văzut pe Clausio o odată, supărat pe un jurnalist. Nu cred că a intervenit, ca a sunat vreun patron de presă să dea vreun ziarist Niciodată. afară. Dar eu știu jurnaliști care și-au pierdut locul de muncă din cauza lui Victor Ponta. Uh, nu cred că ar fi vrut Klaus uh, Hannes chiar dacă televiziunea e o critică și are, slavă domnului, multe televiziuni și acum au rămas aceleași critique cu președintele Claus Iohannis, să le închidă, ceea ce ar fi vrut uh, Victor Ponta să facă dacă ar fi câștigat alegerile și în afară de faptul că m-am referit doar la presă și la, uh, la ceea ce ne, ne, ne doare pe noi să nu moară presa, să rămână în țara asta că a fost portrapelul poate al democrației și independenței în, uh, de 26 de ani l-a și văzut uh, Oreste Teodorescu, tu l-ai văzut mai aproape de Putin și de Dodon. Eu să știi că nu uit nici acum și mă sperie și acum mesajul lui din prima zi din Turcia din rovitura de stat și postarea de pe Facebook în care îl felicita pe Erdogan pentru mâna forte cu care a înăbușit și, cu ca... și îi felicita pentru arestările pe care le-a făcut. Știi foarte bine ce s-a întâmplat. Sute de jurnalisti, judecători, jurnalist profesori, am... arestați în prima arestați noapte. În prima noapte. Pe, pe mine m-a speriat și mi-am dat seama, de fapt știam asta, nu din campania retroasă sau de dinainte, că asta poate ne ar fi așteptat și această țară. Probabil că avem timp să dezvoltăm și ce n-a făcut Claus Iohannis în cei doar de zile toate în acestea. timpul acestei emisiuni. Valeriu Turcan, cum arăta România cu Victor Ponta? Puteți face într-un minut o, un tablou? În primul rând, cred că presa ar fi avut de suferit Cred că anumiți băieți de ștepție ar fi luat 99% la din contractele din anumite industrii, Putem să intuim cam care ar fi fost respectivele domenii de activitate. Oricum, în niciun caz, aspirația europeană a cetățenilor acestei țări nu și-ar fi găsit împlinirea. Revenind la cei doi ani, cred că primul an al președintelui Claus Iohannis a fost un an de calibrare și un an de înțelegere a mecanismelor care stau la dispoziția președintelui României. Al doilea an este diferit, este un an în care la Palatul în comunicarea s-a îmbunătățit foarte mult, este un an în care președintele României a început să joace, să fie din ce în ce mai activ. Să ocupe scena publică, probabil uh, uh, și-a dat seama că o retragere quasi permanentă din centru agendei publice nu face altceva decât să slăbească profilul instituției prezidențiale. Și eu cred că este un an în care uh, a reușit să se mențină la o cotă importantă în rândul uh, în, în sondajele de opinie. Se află pe prima poziție în continuare, este un lucru foarte bun. Um, am mai putea spune că până acum Claus Iohannis este coerent cu promisiunea pe care a făcut-o în campanie electorală. Încearcă, uh, din răsputări, să păstreze o echidistanță în raport cu forțele politice, uh, menține un profil european, nu se amestecă în toate problemele de zi cu zi, Uh, și a fixat o serie de teme între care educația, o temă fundamentală pentru România în acest moment uh, și cred că uh, putem observa ca principală reușită a primilor doi ani un sprijin total pentru lupta împotriva corupției la nivel înalt. Și vedem, probabil că această temă este una uh, neînțeleasă nepusă în valoare, dar faptul că noi avem atâtea anchete și multe anchete deblocate, multe anchete scoase de la dosar, este o reușită a primilor doi ani de mandat prezidențial al președintelui Claus Iohannis. Mi se pare că greu de abia de acum începe. Mandatul de cinci ani este un mandat lung, Depinde foarte mult modul în care se încheie acest prim mandat, de o eventuală colaborare cu un guvern care va rezulta după aceste alegeri. Și cred că mai contează, va mai conta foarte mult dacă președintele Iohannis va alege să lucreze cu mulți dintre oamenii pe care i-a moștenit, i-a găsit în structurile administrației publice, sau încearcă să construiască echipe noi, oameni care să îl însoțească în anii grei care vor veni. Um, promisiunea rămâne încă valabilă. Și promisiunea a fost aceea de a avea, cu președintele Claus Iohannis, o țară ca afară. În primii doi ani a încercat din răzputeri să mențină un profil de tip european. Um, a avut momente de deschidere, de colaborare cu guvernul PSD, a avut și momente de blocaj, a sprijinit un guvern tehnocrat să ajungă la Palatul Victoria, dar de acum de-abia vine greul, pentru că președintele România are nevoie de rezultate și rezultatele nu se pot obține cu un guvern ostil, nu se pot obține cu o majoritate pro-prezidențială slabă, și nu se pot obține, cred eu, lucrând cu oameni moșteniți, oameni care nu fac parte dintr-o nouă echipă prezidențială în România. Și cam atâtea. Cam Domnule Negrea, România lui Victor Ponta versus România lui Claus Iohannis și cum arată? după doi ani de zile România lui Iohannis. Da, ca să... Uh, nu e singurul criteriu la care trebuie să raportezi uh, atunci când vrei să-l evaluezi uh, la fiecare an, să spunem, că facem așa aniversar, după un an, după doi, după trei, după patru, după cinci. Trebuie să iei așa, raportat la Victor Ponta, deci raportat la fostul președinte, prima dată, ca să faci așa, actualul președinte versus predecesorul lui. Actualul președinte versus uh, cel împotriva căruia a candidat, uh, împotriva lui Victor Ponta. Actualul, actualul președinte față de uh, ceea ce și-a închipuit fiecare român sau ceea ce fiecare român i-a cerut președintelui la momentul în care a fost ales. Și al patrulea criteriu, după mine, e actualul președinte versus uh, cum e, imaginea ideatică pe care fiecare român o are față de un președinte. Deci ce, cel puțin patru, uh, uh, patru variabile la care te poți raporta pentru a vedea în ce măsură uh, președintele uh, actual a performat. Dacă îl raportez, de exemplu, uh, la Victor Ponta, nu mai e în cap îndoiala. Adică, noi cu toții știm cumva, cum ar fi arătat România uh, uh, după, după Victor Ponta. Da, o Turcie, cum uh, uh, ceva oameni care ar fi plecat peste hotare cu jumate din ziarici, dacă nu are arestați, cel puțin morți de fame pe acasă, cu putere judecătorească cu siguranță 99% din, în mâinile lui, cu putere legislativă obedientă, care ar fi văzut toate trăznăile care treceau lui sau Lughiță prin cap, în general cu toate puterile în mâna lui și cu foarte puțină libertate, cu uh, multe vizite la Moscova, deci cam, cam așa ar fi la România. A portat la Traian Băsescu nu mai, nu mai intru în discuție, deși l-am văzut ultima dată pe să sclătirea în emisiune și e cu totul alt om față de cel contondent care dă cu capul în fiecare zi în, în capul de la Palatul de Justiție. A da? raportat la ceea ce ar fi putut face Claus Iohannis aici fiecare, sau la același ca fiecare, dar Klaus Iohannis fiecare își face propria evaluare. raportat la modul, la, la ideatic cu siguranță Claus Iohannis n-are cum să-l atingă cel puțin în, în acești doi ani. În urmă, să vedem în ce măsură Claus Iohannis a fost uh, un mediator pe piața, pe piața românească, uh, pe piața politică românească și să vedem în ce măsură uh, domnia sa a reușit sau nu să creeze un echilibru între cele trei uh, puteri ale, ale statului român. Și dacă te uiți, de exemplu, stai să luăm raportat la puterea judecătorească, da? dacă ne uităm puțin la ce se întâmplă în în justiție și nu mă refer numai la DNA și Dicot, și în partea altă, vedem o grămadă de condamnări în justiție. Vedem că nu există nemulțumiri ale celor din justiție față de Claus Iohannes. Dar Puterea Legislativă, în permanență, un președinte s-a aflat în opoziție cu Puterea Legislativă. Vă nu mai arunc aminte un președinte care să fi mers să surfeze în raport cu Puterea Legislativă, mai ales acum pe final de mandat. Când vedem, ce, când vedem că în Parlament, acolo, e un bairam continuu, un festival. Dacă tot vorbim de Turcia, ați da, de bairam? Da, e un festival pe banii noștri, un populism deșanțat. Oamenii, dacă îi mai lași în o zi acolo, îți garantez că vin cu încă un buget al României sau ce, chiar cu echivalentul PIB-ului României pe un an de zile, vin și le aruncă, uh, numai pentru că ei nu mai astfel știu să, să cumpere, cumpere voturi. A la puterea executivă dificil, pentru că din aceștia doi ani de zile, un an de zile a avut o putere executivă ostilă lui care era subordonată fostului contra-candidat, lui Victor Ponta, iar un an de zile a avut un guvern încropit cu o susținere șubredă în, în Parlament. Un guvern care cu siguranță orice am spune noi că nu-mi place mie Ghinea sau că nu-mi place mie îmi plac mulți alți tehnocrați de aici, dar care cu siguranță a ridicat ștacheta. Adică nu mi-aruc aminte în perioada post-decembristă ca un guvern să fi reușit într-o perioada atât de scurtă să fi ridicat și tacheta. Cu siguranță că există multe, uh, raportat la acest guvern, există multe nerealizări, există multe, eu m-aș fi la mai multe de la ei, dar, pe de altă parte, nici nu pot să-i cer lui Cioloș și chiar și uh, ong ONG-știlor uh, uh, ONG lui să facă mare acusarea în, în, într-o perioadă atât de scurtă de timp uh, și, cum să spun, și cu o perspectivă uh, politică extrem de șubrădână și cu un aparat administrativ care în continuare este subordonat sau parțial Revenind cu scurt o scurtă pauză publicare cu Alexandru Căuti și Laurențu Ciocăzanu și Laura Chiriac plus ceilalți colegi, vorbim de 2 ani cu Claus Iohannis dar și despre analizăm evenimentele momentului în această seară, ediție specială la Realitatea TV. A fost Frumos. A fost ca niciodată întrebarea e dacă așa ceva s-ar putea repeta, mă gândeam acum. Oamenii au fost absolut grozavi, toți cei din uh, Latou, toți cei care au stat la coz, toți cei care au crezut, toți cei care au militat, toți cei care au crezut în normalizarea României. Și continuă să crede unul cei care crede sincer că România poate fi un stat normal și mai ales un stat respectat, un stat luat, drept exemplu, de toate statele din jur. Nimic nu mă doare mai mult decât atunci când văd clasamentele și suntem pe ultimele locuri. Dacă viața aceasta voi vedea România ca fiind un exemplu și de dat în Europa, adică să intrăm în primele 10 țări ale Europei, cred că lucrurile ar fi extraordinare, dar mă refer aici la civilizație, mă refer aici la infrastructură, la sistem medical și mai ales la sistemul de învățământ fără de care România nu poate evolua. Laura Chiriac, ce a fost atunci și cum arată România acum? Uman și contextual, Klaus Iohannis uh, merită uh, o analiză, uh, cel puțin din punct de vedere uman, o analiză mai mult decât îngăduitoare. Claus Iohannis și-a apărat familia uh, care a fost supusă unor atacuri uh, penibile și a arătat că știe să se ridice deasupra acestor atacuri, protejându-și soția, părinții, uh, într-un fel demn și decent o lecție pentru noi toți. Contextual, um, lucrurile sunt simple în România și, din păcate, așa vor rămâne uh, multă vreme. Sigur că ne dorim cu toții să vorbim despre educație, despre sănătate, despre cercetare, dar eram aici la Jocuri de Putere, împreună cu mulți dintre voi, când un ministru de la PSD ne spunea că nu l-a putut da afară pe un angajat din Ministerul Turismului și Economiei. Ne întrebam cum a ajuns România să n-aibă niciun fel de reprezentant la târgul alimentar de la Paris. Și omul ne spunea, păi stați, că omul e acolo, persoana aceasta care ar fi trebuit să se ocupe de buna desfășurare a prezenței românești la Paris, e în post de 20 de ani și nimeni n a dat-o afară. Nici un regim, nici Iescu, nici Băsescu și nici ceilalți. Deci, Klaus Iohannis, fără un, o strategie prin care să înțeleagă mai întâi sistemul și după aceea să, să acționeze în fața acestui sistem fără să ne spună, așa cum ne-a spus Emil Constantinescu, am, am fost votat, dar nu am preluat puterea Uh, nu înseamnă uh, mare lucru. Uh, sigur că ne-am fi dorit mai multe lor de poziție din partea președintelui punctual pe mai multe uh, teme, dar tot Claus Iohannis ne-a dovedit că se poate și fără ele. Am supraviețuit cu toții. Mie mi-a plăcut foarte mult când președintele a vorbit despre ursulețul acela împușcat în zona Sibiului pentru că am simțit multă autenticitate în declarația lui. Vorbea ca primar, ca locuitor al Sibiului, și ca om căruia îi păsa. Lăsând chestiunea asta la o parte, România e o țară furată, spunea era Băgutani puțin mai devreme, că România de la, de la cântarea României trebuie să trecem la căutarea României, dar și la curățarea României. E, procesul ăsta de curățare e unul complicat. Ne gândim ce s-a întâmplat în anul ăsta de când guvernul Cioloș este în funcțiune și ce bine ar fi dacă România ar fi trecut în această printr-un moment istoric în care nu s-ar fi furat. Că probabil asta se va simți în pivul României. Vom avea și competență, că e greu să, să dovedești competența într-un timp atât de scurt, îți trebuie multă prezență de spirit și îți trebuie mult curaj. Iar sistemul din România a arătat că descurajează de multe ori și curajul și prezența de spirit. Revenind la președintele Claus Iohannis, în acești doi ani, România s-a schimbat atât de mult încât trebuie să țină pasul cu ultimele schimbări și mai mult, deci ceea ce generează o așteptare și mai mare, ultimele schimbări din plan internațional. Nimic nu mai e cum a fost. Așteptăm din partea președintelui să spună cuvântul după aceste alegeri. Întrebarea ei e, Claus Iohannis, o locomotivă electorală în preajma acestor alegeri parlamentare? Ați fi tentați probabil să spuneți nu, nu s-a auzit, n-a făcut mare lucru. Uitați-vă la niște sondaje care au apărut azi și care arată o inversare a situației. Celebrele personaje în care românii își puneau încrederea șefii marilor partide au mai coborât în locul lor, au apărut alții. Am văzut că Dacian și e destul de bine la capitolul încredere, președintele Iohannis e destul de bine, sigur mai bine decât toți e uh, Gabriela Firă uh, la capitolul încredere uh, potrivit acelui asondaj. Uh, nu mai sunt, uh, am învățat și noi de la Claus Iohannis în, în toată această perioadă uh, și nu mai avem uh, așteptările alea viscerale de moment uh, să se întâmple ceva. E drept că mulți ne uităm la DNA în perioada asta, pentru că e o perioadă în care denunțătorii fac jocurile politice în România poate mai mult decât contextul internațional și mult mai mult decât platformă de program. Avem oameni politici puternici care sunt în libertate și ar trebui să ne spună care sunt proiectele lor pentru România, dar nu prea pot, că ținuți în șah de băieții ăia care sunt după gratii denunțătorii care le limitează marja de manevră. Ceea ce apreciez fără îndoială de la mandatul lui Klaus iohannis este că justiția pare să se fi pus în mișcare. Sigur că suntem tentați să credem că sunt mișcări partizane, că de ce înainte de alegeri, că ar fi putut și să se miște lucrurile și mai devreme, dar e bine totuși să, să se miște ceva și sperăm ca după alegerile parlamentare să se miște și mai mult. Da. Laurențiu Ciocăzanu, cum arăta România de atunci, cum arată România de acum și cum arăta România cu Victor Ponta? Bună seara, Ion Bună seara, Rareș, bună seara! Uh, sunt multe lucruri de spus, uh, ne mai trebuie emisiune cel puțin. Să discutăm și despre uh, Claus Iohannis și mandatul său uh, și despre ce a fost în 16 noiembrie 2014. Dar uh, m-aș limita cel puțin în momentul ăsta la acele uh, evenimente extraordinare uh, din uh, 16 noiembrie 2014, dar chiar și înainte, uh, practic în perioada electorală a legilor prezidențiale de atunci, pentru că asta mi-a dat prilejul să scriu această carte despre care am mai vorbit uh, și la altă emisiune de-a ta, Miracolul din noiembrie. Uh, și îmi dau seama că n-am exagerat deloc uh, punând acest titlu, scris împreună cu colegul Grigor Cartianu și este, de fapt, poza, fotografia uh, acelor uh, evenimente uh, electorale pe care iată, parcă le uităm totuși prea repede, cu tot ce a însemnat uh, emoția extraordinară de atunci. Oameni care au, s-au îndrășit efectiv să rămână la cozi în diaspora în ciuda tuturor problemelor pe care le aveau, fie de sănătate, fie de vreme. Au stat oameni șapte, opt ore la Paris, în ploaie, erau, și avem niște, am păstrat niște poze de atunci în care e ca o mare de umbrele. așa, stăteau sub umbrele, în timp ce apa curgea pe ei și nu vreau să plece de la coadă. Mie mi se pare că este cel mai spectaculos moment de emoție națională, nu vreau să spun vorbe mari, dar așa l-am simțit eu, neprovocată de la Revoluție încoace. Pentru că, sigur, putem să punem în aceeași categorie și Revoluția, dar iată, aflăm acum că a fost mai degrabă un montaj realizat pe axa. Moscova, washington și putem să punem în aceeași categorie și piața Universității 90 dare. În noiembrie 2014 s-a produs ceva ce eu personal nu am trăit în ultimii 27 de ani. Este revoluția votului. Este lovitura pe care omul simplu a reușit să o dea unui sistem total abuziv uh, care pregătise totul să iasă cum vrea el. Și am păstrat uh, un capitol aici în carte se numește uh, Abuzurile PSD, pentru că Victor Ponta era prim-ministru atunci și cred că vă aduceți aminte cu toții de ordonanța primarilor traseiști, despre publicitatea nemăsurată, era roșu peste tot, uh, despre uh, abuzurile televiziunilor, despre care vorbeam mai devreme, unde Claus Iohannis era tocat în toate felurile, făcut traficant de ficați, rinichi și ce mai putea el să vândă de la copii, pe care probabil măcelărea singur și nimeni nu aflase până atunci unde se întâmplase și multe astfel de nenorociri care s-au întâmplat atunci, care puse cap la cap nu lăsau nicio urmă de speranță. Și atunci, victoria lui Claus Iohannis a fost posibilă pentru că a existat această înfrățire care a depășit orice graniță a trecut dinspre uh, America, spre Europa, în interiorul Europei, în România, s-a creat o energie națională uh, fantastică. Avem în carte povești, era și Bogdan, despre uh, oameni uh, pe care le numesc cu tremurătoare, oameni care au stat 10 ore la coadă la Bolonia, de pildă, uh, cu durere osoase groaznice, au vrut să stea în continuare și au luat mărfină ca să stea, pentru că altfel nu puteau să stea. Oameni care au refuzat să-și ia medicamentele de diabet, oameni care au stat în scaunul cu rotile. Sunt lucruri care dau. Este o muncă senzațională și te felicit și pe tine și pe Grigore Cartianu, pentru că este o carte care realmente este o frescă a unui moment istoric care va fi analizat la școală, sunt convins. Deci va fi un moment care va fi studiat. La, nu doar la Universitățile și la Facultățile de Știință Poice și jurnalism, ci peste tot acolo unde se, se vorbește despre societate, unde se fac studii despre societatea contemporană. Exact. Și forța acelui moment, care cred eu că nu trebuie să se piardă, și motivul ăsta e pentru că am vrut să rămână într-o carte ce s-a întâmplat, dar sigur să mai pot scrie multe cărți și nu neapărat noi suntem cei mai buni în a face așa ceva, însă ă, asta am simțit să facem și asta am făcut. Forța acelui moment este uh, că omul poate realiza și poate realizat cât de important și cât de puternic este un simplu vot. De fapt, asta s-a întâmplat atunci. Nimeni nu credea, vorbea mai devreme cu Turcan, Turcang un niciun sondaj de opinie nu vedea Victoria de Claus Iohannis uh, și aproape nimeni nu credea în România că va câștiga și totuși asta a fost posibil, pentru că oamenii și-au dat mâna și, acum revin la ce spuneai tu la începutul emisiunii au învins, în lângă toate măsurile luate de guvernul Victor Ponta, de a bloca votul, de a pune mâna pe orice vot cu japca, de a folosi enorm sume de bani pentru publicitatea electorală și de a-și folosi influența mediatică, oamenii au contrabalansat linșajul mediatic, au contrabalansat minciuna și manipularea, folosită de mare parte, a presei și a televiziunilor de știri. Vorbesc aici în mod special de televiziune de știri, pentru că realitatea TV n-a făcut parte din acest grup și e meritul vostru. Felicitări! O spun acum public pentru că n-am apucat să o spun în carte, din păcate am scris uh, contra uh, acest uh, volum și uh, deși sunt în, uh, în carte uh, mărturii de la oameni care povestesc despre rolul realității în acele evenimente, eu personal n-am apucat să o fac publici, ca o fac acum în fața ta, Mulțumim. pentru că chiar o meritai și o meritați și chiar nu trebuie să ai niciun fel de problemă de conștiință legat de echidistanță sau de lipsa echidistanței de atunci. Meseria de jurnalist nu presupune obligatoriu echidistanță. Presupune uneori și uh, implicare, chiar bătălie. România n-a fost niciodată de la Revoluție încoace, nici astăzi nu este, un spațiu în care media să fie majoritar echilibrată și echidistantă. Din potrivă, este majoritar dezechilibrată și se vede asta și în felul în care este judecat Claus Iohannis. Strâmb în bună măsură și prea puțin corect și echilibrat. Uh, vreau doar să mai citesc, dacă îmi permiți, uh, Rares, uh, două scurte, uh, două scurte pasaje din... Această carte care sunt scrise de oameni care au participat la cele... Înainte de asta vreau să spun ceva, că faceam și eu niște pasaje dintr-o carte care se va lansa mâine, voi vorbi despre ea. Dar la această oră sau înainte că s-a terminat uh, emisiunea, mi-a fost semnalat de mai mulți uh, telespectatori și le mulțumesc foarte mult. O doamnă care, despre care noi am fost foarte decenți și am privit-o cu răbdare, cam prea multă răbdare. Uh, o doamnă a... Și-a amintit de ce se întâmpla în 2014, când însa nu vedea coz în diasporă, când vorbea despre consulatul de la Birmingham, când făcea confuzii voite, când s uh, sau acuza familia prezidențială uh, de lucruri de o gravitate incredibilă, că uh, nu-și doresc copii și altele, că nu sunt terminați dacă nu au copii, de parcă nu și-ar fi dorit asta. Ei bine, acea doamnă care între timp a ajuns primar general pe o altă televiziune, a atacat în cel mai mizerabil și în cel mai scabros mod posibil același președinte. Dar inițial, cei care îmi scriau credeau că sunt imagini de atunci. Credeau că este vorba. Și până la urmă au văzut-o, s-au uitat de câteva ori și au văzut că este în direct. Deci ea a fost în direct, e vorba de Gabriela Firea, și a, ataca, a atacat exact ca în urmă cu doi ani de zile, ceea ce arată că uh, lupul nu schimbă uh, decât părul. Năravul rămâne același. Dacă pot să intervin fix Pe în rău. sensul acestor spuse... Acum, PSD-ul a văzut o fereastră de oportunitate pentru revenire pe perioada de început a președintelui României. Ei vor încerca să blocheze, un, să blocheze sau să împiedice un guvern care să lucreze cu președintele Iohannis. Urmează doi ani foarte, cum să spun, dificil prin prisma responsabilităților prezidențiale. Mă refer la 2018, când se fac 100 de ani de la Marea Unire, și 2019, când România va deține uh, președinția Uniunii Europene. Acum, serviciul diplomatic românesc este înțesat de PSD. Uh, N-am văzut o mai mare zile trecute, un om pe care îl respectam și pe care îl consider în continuare unul cei mai buni diplomați ai României, cum încerca să-și aroge, domnul Mircea Joana, să-și aroge faptul că domnia sa va reprezenta interesele României sau va fi o punte de legătură cu administrația americană. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Eu am înțeles, de 20 de ani în Ministerul de Externe uh, și până partide, PSD-iștii și securiștii încearcă să spună că ei dețin monopolul pe relația bilaterală cu Statele Unite. A venit timpul să vedem un alt mare diplomat al României care să fie canalul dorit și așteptat, pentru o bună relație cu statele de. Nu poate să fie tot un PSD, iertați-mă. Da? Și uitați-vă la perversitatea PSD-ului. La doi ani de zile, doamna Firea spune fix. După ce doi științe. ani de zile a părut că se crește, Revenind la... să o spune cu un taior de 5.000 de euro și, anel, și mi se Revenind, la, la... La... Revenind la președintele Iohannis, domnia sa va avea nevoie de un puternic bloc pro-prezidențial. Are nevoie de performanță politică, are nevoie să rămână sus în sondajele de opinie, are nevoie de o comunicare coerentă, are nevoie de proiecte implementate. Pentru că altfel, în 2018 și în 2019, PSD-ul va umple țara de afișe. Străinul, soroș, fără rezultate. Deja, dacă vă uitați, tot spațiul public este contaminat pe anumite televiziuni. Pe Claus Iohannis nu-i interesează România. E preocupat doar de problemele personale ale domniei sale. România. Vom, vom vorbi despre asta. Azi să-i ascultăm pe fiecare dintre. Uh, Laurențul Ciocăzanu, te rog. Da. Uh, L-aș completa pe Can uh, spunând că, după părerea mea, Claus Iohannis nu va putea face nicio minune în țara asta. Atâta vreme cât sala asta este așa cum e, după 20 șapte de ani de PSD. Pentru că, să fim serioși, cu toată Convenția Democrată, cu tot regimul Băsescu, PSD-ul a fost tot timpul la putere. Nu la suprafață neapărat, ci în măruntaiele acestei țări. În diplomație, cum bine spuneai, Valeriu, probabil că concentrația de psd atât de mare încât îți trebuie nu doi ani de mandat Claus Iohannis, ci poate 20 ca să noiești uh, acel aparat. Dar să ne gândim la ministere și la deconcentrată, că tot folosim termenul ăsta absolut aiurea, la... Ce la autoritatea te... electorală permanentă. Iată. Și multe alte instituții care au fost ani și ani intoxicate cu pesedism, pesedism de unde? Din clima din decembrie 89 și din jaful imens pornit cu acea ocazie, care, iată, trăiește și asta. Radeș, deci vreau să închei intervenția mea, că nu vreau să ocup prea mult timp, cu un mesaj uh, scris foarte repede pe Facebook atunci, imediat, după primul vot nu știu dacă mai țineți minte această fotografie uh, nu știu dacă se poate vedea, este primul român care a votat în 16 noiembrie 2014, Dan Coroian din uh, Noua Zeelandă și care după ce a votat a scris pe Facebook următorul text. Eu unul zero. Mândru că sunt român. De fapt, sunt mândru că sunt primul român din lumea asta care are șansa și privilegiul de a nu vota cu simbolul perfect al hoției, corupției, minciunii, aroganței, anormalului. Stau în fața secției de votare și mă întreb de ce mă trece scrisul. E disperarea de a mă vedea furat din nou, de speranța că țara mea o să meargă în direcția bună. E disperarea emigrantului care vrea să aibă șansa de a se întoarce da, într-un loc cu mari probleme, dar care se află pe drumul bun. Nu vreau să-mi pierd limba I love you de bine numai în filme. Nu vreau să o mai văd pe mama plângând atunci când plec. Nu mai vreau atacurile de panică în dimineața plecării. Nu mai vreau să mă simt un ticălos care alege bunăstarea și casa pe malul mării în defavoarea prietenilor de o viață a crujului, a familiei. Nu vreau o țară ca afară. Vreau doar un pic de normalitate și certitudinea că nu ne îndreptăm din nou în direcția greșită. Bunăstarea va veni, probabil, prea târziu pentru noi, dar sunt dispus să renunț în favoarea unui trai decent. Gata, hai că o dramatic, nu fi stâmpiți, mergeți la vot. Asta era primul mesaj scris de primul român care a făcut un semn uh, în internet cu degetul, adresat celui care avea să piardă alegerile prezidențiale. Și ca uh, ultimă emoție uh, despre ce a însemnat 16 noiembrie 2014 și votul din diaspora, un și mai scurt mesaj scris de o votantă care n-a apucat să voteze din cauza cozii imense la Paris, este actrița Dina Cartianu care spunea și totuși așa. Era miștită, ceilalți au votat pentru mine, aveam încredere în ei. Pentru prima oară aveam încredere necondiționate, niște necunoscuți. Erau și vocea mea. Am trăit această zi ca pe un miracol. Și de atunci, de fiecare dată când intru pe Facebook, asta e, acum sunt la modă, am o trăsărire amintindu-mi de acele zile. Oameni pe care nu-i cunoșteam, de care nu aveam habar, cu care nu țineam să fiu prietenă, au devenit pentru mine persoane speciale, care luptă ca și mine să le fie mai bine. Ce contează simțămintele mele în toată povestea asta? Sunt oameni pe care îi respect cărora le mulțumesc din toată inima. Datorită lor, am de luat contactul cu mine însă. Am aflat cine sunt. O româncă. Emoția asta fantastică și cu asta închei nu trebuie să se piardă. Poate că, după alegerile de acum 2 ani de zile, iată, cel care spunea imediat poporul are întotdeauna dreptate, a revenit la ce făcea înainte. Dar energia acelor alegeri trebuie păstrată și folosită activ, pentru că e singura soluție ca să schimb țara. Claus Iohannis nu va putea face nicio minune, va chiar se va prăbuși rapid, având, uh, având împotriva asta o mare parte a presei uh, care nu tratează corect. Asta e marea problemă. Dacă, dacă nu există în continuare această energie și această bază electorală și socială puternică, una care să vrea schimbare, care să vrea să vrea mai mult decât ce a fost până acum în 27 de ani. Da, am o, vă citesc o, câteva fragmente dintr-o carte care se lansează mâine la 1830, după care le dau cuvântul colegilor mei colegilor dumneavoastră, Alexandru Căutis și Ion Meioniță Foaie verde de mohor, izmene pe călător mi-a venit așa un dor să dau lecții la popor Uite aici, uite colea, cât mă ține răbdarea, o să spun povestea mea care ne-i și a ta. Unul dintre fragmente, dar avem și noi neamțul nostru, un președinte care a câștigat alegerile având simpatia a 70% dintre români, este cu un picior pe scara trenului care îl poate duce în istorie. Depinde de el dacă urcă sau dacă rămâne în gară să bea o cafea. Vreau să vă amintesc niște cifre de la prezidențiale recente. Domnul Băsescu a câștigat alegerile în 2009 cu 70.000 de voturi în plus față de domnul joană. Era limita maximă la care putea ajunge PSD-ul plus PNL-ul. La alegerile din 2014, PSD-ul a făcut eforturi imense care să recupereze acel handicap de 70.000 de voturi, a stors voturi și din ultimul psd -ul din țară și a făcut un plus de 200.000 de voturi față de cât luase domnul Joană. Atenție, fără a mai avea PNL-ul alături. Nimeni nu ar fi crezut că domnul Iohannis mai poate întoarce alegerile. Din străfundurile electoratului latent, din rândul marii mase de alegători, care nu se simt reprezentanți de politicienii români, a apărut însă o susținere incredibilă dintr-un resort nebănuit. Acei oameni care, altfel, ar fi rămas în continuare indiferenți la scrutinul prezidențial, nu au suportat interferirea principiului de bază al democrației, asupra, anume, încălcarea dreptului de vot al populației. Lipsa secțiilor de votare din diasporă a fost, în esență, desconsiderarea democrației prin luarea principalei caracteristici a ei, votul popular. De preferat, votul la care să participe cât mai mulți cetățeni. Să faci parte din acea categorie de oameni care nu sunt interesați să votezi și totul să votezi de dragul ideii de a putea vota, mi se pare un efort sublim. Încotro, despre politica românească, se poate citi de la stânga la data sau la adapta la stânga, este cartea din care v-am citit, este foarte interesantă, eu am citit o bună parte din ea azi noapte, o parte astăzi, ea aparține colegului nostru Alexandru Căutiș, același Alexandru Căutiș, nebădăios. Bună seară, Alexandru! Bună seară. Felicitări pentru carte și mâine la 18.30 are loc lansarea la, la Liberia Eminescu. Da. Ai citit un pasaj care are o continuare pentru mine mult mai frumoasă, anume aceea în care spun că ceea ce s-a întâmplat în diaspora a fost o declarație de dragoste a cetățenilor români care și-au părăsit țara. O declarație de dragoste pentru România, dar mai ales o, de o declarație de dragoste pentru ceea ce reprezintă democrație. În următoarele pagini, după această alegație a mea, Uh, încep să-mi exprim dezamăgirea față de domnul Claus Iohannis Și aș vrea să dau câteva argumente apropo de această dezamăgire Unele dintre ele se pot întâlni în carte Dar aș vrea să completez acest tablou din seara asta, de la emisiunea aceasta Cu câteva date concrete și să punctez ceea ce spuneam mai devreme Anume dezamăgirea mea cu aceste date Imediat după ce a fost ales domnul Claus Iohannis Ați prezentat mai devreme imaginile Domnul Victor Ponta și-a recunoscut înfrângerea, iar domnul Claus Iohannis nici în seara următoare, nici în lunile următoare, nu i-a cerut vreodată domnului Victor Ponta să-și dea demisia pentru organizarea defectoasă a scutinului în diaspora. Deși guvernul României este cel care organizează aceste alegeri, Acesta a fost, din punctul meu de vedere, primul moment în care domnul Claus Iohannis și-a arătat o slăbiciune. Am auzit deseori, și în seara aceasta, dar n-aș vrea să accentuez neapărat uh, faptul că am auzit în seara aceasta, în emisiune, faptul că domnul Claus s a avut nevoie de o perioadă de acomodare. Noi nu votăm un om uh, care nu știe unde se duce. Noi nu votăm un popor. Nu votează un om care nu știe la ce se înhamă. Noi votăm un om conștient de ceea ce îl așteaptă, care face niște promisiuni în campania electorală, pe care automat trebuie să le onoreze. Nu este timp de așteptare ca omul acela să-și intre în... Vă în... nu, nu, nu v-am întrerupt. ce sunt în Domnul Turcan, lăsați butoanele. Este vorba de niște principii. Eu vă vorbesc de principii. Anume, atâta vreme cât ai fost ales pentru că guvernul României a împiedicat votul în diaspora, pentru că aceasta a fost senzația... Cetățenilor, fratele meu este Realitatea, plecat. realitatea. Avem rude. Fratele tău cred că este plecat. Sau nu, nu, al, sunt foarte al lui Stălian Negra și foarte mulți prieteni. Foarte mulți și-au sunat rudele. Inclusiv fratele meu și-a sunat părinții și le-a spus să nu cumva să voteze cu Victor Ponta pentru rușinea care s-a întâmplat în primul tur al alegerilor. Ori, atâta vreme cât tu ești ales președinte, datorită acestui imbold al oamenilor, de a respecta votul popular, de a respecta dreptul de a vota, Ești obligat ca președinte și nu trebuie să știi de butoane, nu trebuie să știi de absolut nimic. Este un principiu care te duce pe calea cea bună, anume să ceri automat depistarea vinovaților. Ori, repet, guvernul României este din totdeauna după Revoluție organizatorul alegerilor. Nu trebuia căutat un vinovat foarte departe. Este anchetat Corlățean pentru asta. Nu este anchetat Corlățean trecut că, doi ani. Și ideea că ceri arestarea unui ministru la televizor mi se pare Nu, totuși... nu, nu, nu. Nu, nu ceri arestarea unui ministru la televizor. Ceri uh, ca să se desfășoare o anchetă cu celeritate pentru a depista ce s-a întâmplat acolo. Pentru că De asta a cerut, atâta vreme, a cerut, domnule a Turcan, domnule Turcan, acest, la la lucru, acest lucru a fost cerut la distanță de vreun an de zile, dacă nu mă înșală memoria. No, no, no, no. uh, verificați, vă rog frumos. Uh, e, bun. Verificați, dumneavoastră? domnule. eu am verificat. <fie> nu cred uh, că vă înșelați nu vă voi erijați în un apărător cu orice dar este eu mă aduc aminte în minte mai dar a spus spus un lucru incorect. Așa. Eu am văzut mai multe declarații ale președintelui Klaus Iohannis, în care domnia sa după preluarea mandatului în care preluarea mandatului la an distanță? Nu la un an. Mult mai devreme, în primele câteva luni au fost declarații. Degeaba... Eu, eu cred că nu au fost Nu, așa. imediat după alegeri, așa este Alex. Uh, da. Foarte, da. nu. A zis, na, ce spui tu, este adevărat că n-a avut, avut o poziție tranșantă. N-a avut o poziție tranșantă. Dar e felul său de a fi. Nu, nu contează trebuie. felul său de a fi aici. Nu este o scuză. Felul de a fi defectuos al unui om nu este o scuză. Defect. Mai departe. Ok. Să spunem că acest capitol, nu, nu credeți dumneavoastră că ar fi foarte important, anume să, să fie lămurit rapid cine a fost vinovat de această rușine de în, momentul în, care, în momentul în care uh, uh, uh, uh, încalci dreptul la vot, încalci principiul de bază al democrației. Dar, domnule, mergem mai departe. S-a produs fenomenul de la colectiv observați, vă rog, că fac abstracții de un an de zile în care președintele Iohannis nu cred, din punctul meu de vedere, că nu s-a remarcat cu nimic. Au fost declarațiile acelea vis-a-vis -vis de demisia lui Victor Ponta care au fost foarte bine venite pentru că era, avea probleme în instanță, dar altfel nu cred că s-a întâmplat să vedem din partea președintelui României un imbold pentru, pentru reformarea clasei politice deși a propus-o în campania electorală. Dar, repet, revin la momentul post-colectiv. Am fost la acele mitinguri seară de seară. Le-ați văzut și le-ați discutat și dumneavoastră la televizor, unii dintre dumneavoastră a fost de asemenea acolo. S-a cerut cu prisosință reformarea clasei politice și s-a cerut cu prisosință un lucru foarte concret și logic să se fi întâmplat acel lucru pe care îl cerea piața, anume, punerea în vigoare a referendumului din 2009, din 22 noiembrie 2009. În noiembrie anul trecut, se împlineau uh, șase ani da? de la acel referendum. Președintele României, care a auzit repetată în piață cu obstinență această cerință, anume punerea în vigoare a unui referendum național, care este echivalentul unui vot național pentru alegerea unui președinte, este același, uh, aceeași putere are un referendum național. Bun, niciodată președintele României, repet, luăm doar perioada 2005, noiembrie 2005, noiembrie 2016 nu a deschis discuția despre punerea în vigoare a acelui referendum. În 2016 ați văzut că s-a petrecut referendumul pentru Brexit. Nici o clipă politicienii din Marea Britanie nu au pus la îndoială necesitatea de a impune ca valid acel referendum din Marea Britanie. Iată diferența dintre niște politicieni adevărați, cu o cultură politică solidă, și niște politicieni de pe la noi care cred că pot să nu ea în considerare un instrument democratic cum este un referendum. Anul acesta se fac șapte ani. În luna aceasta, în noiembrie, pe 22 noiembrie, vom sărbători în ghilimele, șapte ani de când acel referendum nu este pus în vigoare. Ani, în cartea aceasta, pe care o aveți și pe care o lansez mâine, fac o analiză foarte subțintă a lucrurilor care s-au petrecut imediat în perioada post-colectiv. Anume, cum s-a comportat președintele României uh, în piață, că a mers pe uh, 8 noiembrie în piață, pe 6 noiembrie a fost întâlnirea cu așa zisă societate civilă. Uh, ajung până în, în ipostaza de a spune că descalificarea uh, unui instrument, cum este cel al referendumului, este un, un atac adus democrației de ce? Pentru că astăzi, dacă am vrea să folosim instrumentul referendum, el este deja demonetizat. Pentru că nu a fost pus în vigoare atâția ani. De ce ar fi necesar să, să, să aibă președintele României un astfel de instrument? Vreau să vă spun un lucru pe care nu l-am auzit zilele ăsta la nicio televiziune. Deși s-a discutat foarte mult despre referendum în contextul uh, familiei tradiționale și am văzut cum PSD-ul a ieșit la rampă, apoi Dragnea a făcut o piruetă, a spus că stai că el nu susține chestia asta. Se uită un lucru foarte important. Singurul în această țară care poate să ceară organizarea unui referendum pe o temă națională este președintele României. Deci numai Claus Iohannis poate să ceară organizarea unui astfel de referendum cu consultarea Parlamentului. Doar cu consultarea Parlamentului. Ce vreau să spun cu aceasta? Dacă președintele României, acest om în care noi am investit atâtea speranță și nu noi, că noi am fost în țară și am votat lejer, da? Românii din diaspora care și-au părăsit țara și știți cu toții ce suferință înseamnă aceasta. Oamenii au fost desconsiderați 2 ani de zile prin faptul că nu s-a pus în vigoare acel referendum în 2009. De ce spun acest lucru? Pentru că acei, oameni din, diaspora, acei oameni din diaspora, ca și oamenii de la, colectiv, de, la, de la Miticule Post Colectiv, au cerut cu obstinație un lucru, reformarea clasei politice. Ori președintele Claus Iohannis ar fi putut face un lucru foarte simplu în zilele noastre, da? Să ceară uh, un referendum, se putea face uh, o consultare, se putea face, organiza o comisie de uh, eu știu, de sociologi, se putea cere un lucru simplu, uh, un referendum pentru eliminarea imunităților parlamentarilor. Este singura variantă în țara aceasta, în care un referendum, uh, pe, uh, în care se poate elimina imunitatea parlamentarilor pentru fapte care nu ține declarațiile lor politice. Uh, niciodată Parlamentul României în actuala uh, coloratură și în viitoarea coloratură, orice ați spune, cu orice, orice optimism a trata următoarea uh, configurație a Parlamentului, nu va elimina imunitățile parlamentare în privința faptelor penale, în afara celor care sunt declarații politice. Și despre ce imunități vorbești? Bine, că nu ai ajuns parlamentar. Parcă erai la PSD. Nu este adevărat. Domnul Meuniță. despre ce imunități vorbești? Ai citit Constituția României vreodată în viața ta? De foarte multe ori. Și despre ce imunități vorbești? Mă scuzați? Despre ce imunități vorbești? Păi, toate imunitățile. Păi, imunitatea parlamentarilor din timpul mandatului lor. Că atâția ignoranți vorbesc despre imunități. Da, știi vreo una? Vă rog frumos, meu, înțeleg, la ce vă referiți? spune. Domnule, Dacă știi vreo imunitate. Le, le vedeți tot timpul în Parlamentul României. Dar spune-mi care sunt, A, B, G, Le de. vedeți tot timpul în Parlamentul... Dom'le, știi să mi le spui? Nu sunt la școală, la Dar știi să fă. mi le spui? Dom'le, vă repet. Le vedeți tot timpul uh. în de Parlamentul doi, României. Nu, eu nu văd nimic. Că te întreb pe tine că vorbești aiurea. Imunitate, este este imunitate Candidai a parlamentar. Candida la PSD la corupție. Este Acum imunitate, deci cu imunitate. Doamneeniță, este candidata la PSD la corupție. Ai ăsta ai dus să cer post la PSD la corupție, ce mai vrei? Să păi, nu ce logica duceam, e logica asta? Eu eu m-am dus să îndes ca să se schimbe, asta e alta discuție. Vreau da. să vă spun un lucru. Uh, Imunitatea păi, da, parlamentară. Nu știu ce e vorba. Doamneeniță Păi știu. discuția domne care imunitate vrei să eline? Imunitatea să ce a făcut nu să spunem noi ce trebuie să facă la televizor. Imunitatea Ei, parlamentarilor, noi imunitatea, imunitatea de parlamentarilor de uh, eu pentru toatele și de corupție produse de... în, în posibilele fapte pentru urmărirea penală. Da? Deci în momentul de față nu se poate începe urmărirea penală domnul Meioniță pentru parlamentari care în timpul mandatului lor au comis fapte considerate a fi fapte penale. Nu păi asta vreau să spui, că nu spui se poate începe nu Constituția României, nu se poate începe urmărirea penală. v-am dat un răspuns deja. Pentru parlamentar nu se poate începe. V-am dat deja Perchezi. un răspuns. Parlamentul României Toamne poate de să decidă neînceperea urmăririi penale în momentul de față. Nu. Deci neînceperea urmăririi penale. Mai spune o dată, că rămâne înregistrat. Bun, vă rog frumos, în momentul de față. Poate să se opună percheziției și arestării preventive, toate lucrurile acestea pe care le vedem discutate zilnic la televizor. Păi și de ce încurcăm există, există acest instrument. Unde nu, unde nu operează începerea urmăririi penale? La miniștri. E, um, nu la parlamentari. Și parlamentarii deci parlamentarii sunt human, judecați atunci. conform aceleași legi ca oricare cetățean din țara asta. N-au nicio imunitate față de Imunitatea începerea urmăririi penale. Imunitatea este, e la declarații politici. Nu, este, este nu este normal. e Atât. normal. Urmăriți-vă rog Urmăriți, vă rog, toți cei care... Nu este vorba numai de miniștrii. Urmăriți, Domnului, vă rog. Îți dau Constituția. Stai puțin, <gătă> să citești? Vă, vă rog, rog frumos. Despre ce vorbim? Da, a, rog, eu n-am înțeles un singur lucru. N-am înțeles de ce ar trebui să fie vinovat Klaus Iohannis pentru nepunerea în practică a referendumului propus Pe de Traian în 2009. Da. Da. Din Cum moment ce președinte Traian a fost în mandat până în 2014 în calitate de... Categoric. Este la Eu te-am și credem mă mi-am înhibat orice fel de colegi să se cu mare grijă și cu multă nuanță. Nu, acum, iartă-mă. te am întrerupt eu, vorbeam eu. Dar așa cum faci tu de obicei, lasă ne să ne înțelegem între noi că să fim într-o armonie. Ideea este în felul următor. Mult mai logic mi se pare ca un președinte în funcție care a propus un referendum să se țină de el până la capătul celui de mi-a mandat al său. Acum eu nu înțeleg de ce tu și arunci cumva o umbră de suspiciune asupra președintelui Okalis, cum că și domniei sale i-a fi convenit să nu scoată acel referendum de la Naștarile. Doi la mână, -am dacă președinte. Băi, mă lasă să termin ce am de spus din suflet. Păi, tu mă lasă să termin de să termin cu tine, Eu m-am cerdat toată cu tine și nu mai vreau. Mi-a făcut rău atunci. Eu sunt un tip sentimental și acum îmi pare rău că am fost destul de dur cu tine. Da, nu mă obligă să, să fiu și a doua oară. Dar să mă s Dacă vrei chiar să pui urâi într-o discuție, e urât. Ideea este în felul următor: Astăzi, președintele pe care probabil tu îl consider cel mai rusul dintre poicienii, Ream nu are ca temă electorală, revenirea la referendumul din 2009. Este tema lui. Așa, de ce, ce nu, păi nu dar de, da, de ce e procesul pe Iohannis? Că nu apelează la instituția referendumului din 2009. Măi, tu nu poți să ne dar acel referendum are o componentă care nu poate fi aplicată și știți foarte bine lucrurile. Nu, dar este tehnic Democrație, eliminarea unei camere, care și așa... În afară de să Constituția României să înțeleagă că Constituția Domnul Căutic, în astea înțelegeți Constituția. Să a fost probleme. A a a a a a a a problema, majoritatea o. e la PSD în acest moment. Dacă, dacă el vrea să schimbe, trebuie de, de majoritate. Să citesc articolul din Constituție. Să-i trebuie mai multe lucrurile. Să-i cheamă imunități, imunități. Să-i cheamă articolul și poate, mă lasă, domnul Căutic. Deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile publice exprimate în execitarea mandatului. Asta însemnând declarații. Deputații și senatorii pot fi urmăriți, pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau opiniile publicilor exprimate. Deci pot fi urmăriți doar... în continuare. Da. Fără niciun fel de problemă. Deci pot fi urmăriți și trimiși în judecată pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziționați, reținuți sau arestați fără încufințarea da. camerei din care fac parte Așa. după ascultarea lor. Deci, Mai de vreme. deci ei Mai... nu pot fi. Deci nu pot fi arestați da. preventiv. Da. Da? da? Deși există pentru flagrant, uh, da. o, o, o, se poate aresta și după aia okay. să cere în a... și, uh, și nu pot fi per Sper că e fără încuvințarea camerei. Dar poate fi începută urmărirea penal. Poți să vă dau un răspuns, da? Iar ceea ce spuneți este... Dar după pauza publicitarilor... Stați o secundă, dar aici vreau de fapt. Vreți să se stingă lumina? Mă dau afare. afară. Pauza citare. și așa am tăiat în prima oră. Vă rog. Am revenit în direct. Continuăm discuția cu un distins parlamentar din Bundestag. Domnul Ber Fabricius pe care îl cunoașteți, l-ați văzut la Jocuri de Putere de câteva ori și vine atât cu viziunea externă asupra ce s-a întâmplat în România în urmă cu doi ani de zile, cunoscându-l atât pe Claus Iohannis, cât și urmărind foarte atent evoluția politică a României în ultimii ani, cât și cu informații extrem de interesante legate de Germania. Pentru că, până la urmă, ce este foarte important, și mă bucur că publicul, Realitatea TV, publicul Jocuri de Putere, este foarte sensibil la faptul că în această țară s-a discutat prea puțin politică externă. Analizele de politică externă, analizele pe principalii parteneri ai României sunt foarte gustate de public și asta mă bucură, sunt urmărite. Domnule Fabricius, bună seara! Bună seara! Domnule Fabricius, în primul rând scuze pentru ușoarea întârziere, am spus 22-30, nu astăzi sunteți mai, nemți, mai neamți decât nemții, dar cu toate astea publicul vă așteaptă, vă așteaptă încă de la ora 21 și aș vrea să îmi spuneți, unul, ce a însemnat alegerea domnului Claus Iohannis în funcția de președinte a României? Cum s-a văzut acest lucru atât în uh, Germania cât și în Europa? Alegerea domnului Claus Iohannis ca președinte al României a fost un semn de încredere foarte mare. A ridicat încrederea politicului, în special din Occident, față de România, deoarece este o schimbare totală a modului de a face politică. Domnul președinte Iohannis a arătat că este un om politic pragmatic care nu face parte din circul politic, să-i spun așa, de care au dat dovadă atâția reprezentanți ai țării înainte. El, într-adevăr, reprezintă România și este un garant pentru o bază politică cu care se poate colabora foarte bine. V-ați întâlnit cu președintele României în acești doi ani de zile în vizitele pe care le-a făcut atât la Berlin cât și la München? Da, desigur. Aproape în fiecare vizită care a făcut-o în Germania am avut posibilitatea să mă întâlnesc cu domnia sa fie în Parlamentul Federal, în Bundestag, fie la convorbirile pe care domnia sa le-a purtat cu guvernanții Germaniei. El este un partener de discuție care este luat în serios. Deci are o bază de încredere pe care dânsul poate clădi politica pe care dorește să o făureze. Pe mine mă impresionează foarte, foarte mult faptul că el s-a ținut de cuvânt, a promis că face alt stil de politică și exact asta a făcut. În uh, practică, uh, ce în față de ce era înainte de 2014 în relația Germania-România sau, sau imaginea pe care o aveau politicienii români, și aici mă refer la președintele Băsescu, președintele Iliescu, premierul Năstase, premierul Tăricianu sau uh, premierul Boc sau uh, Victor Ponta, care e plusul în acest moment, mai ales că de un an de zile a venit uh, Dacian Cioloș, de asemenea un om cu o imagine foarte bună în Europa, Bruxelles, uh, Berlin sau uh, Paris. Corect, așa este. Cred că cea mai mare deosebire este că de la schimbarea care a avut loc acum doi ani, în Germania, dar și în celelalte țări UE, există încrederea că în România lupta anticorupție se ia în serios. Statul de drept, într-adevăr, a ajuns stat de drept. Înainte, au fost multe escapade, să le spun așa, a diferiților guvernanți, fie președinte, fie prim-ministru, fie uh, ministru de nivel înalt, care au deteriorat imaginea României în acest punct de vedere. Ei, de acum doi ani încoace, uh, este alt stil de a face politică. Cum Aș vrea să trecem puțin la lucruri legate de Germania, pentru că acolo a fost anunțată a patra candidatură a doamnei Angela Merkel pentru poziția de cancelar. Dar înainte de a discuta despre acest lucru și despre evoluția din zona partidelor din Germania, aș vrea să-mi spuneți cum s-a văzut în Germania alegerea lui Donald Trump. În primul rând trebuie să corectez informația dată de dumneavoastră. Mă rog. Nu, nu a fost anunțată a patra candidatură a cancelarei Merkel. Asta este o informație greșită. Domnul Norbert Röttgen, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, a exprimat părerea dânsului că doamna cancelar Merkel ar urma o a patra candidatură dar foarte repede, purtătorul de cuvânt a cancelarei a spus că încă nu este timpul să se pronunțe asupra acestui fapt. Acest timp va fi probabil la începutul anului viitor. Deci, încă nu s-a confirmat Dar... acest lucru. Cu toate acestea, și eu sunt de părerea domnului Rătkân, care este coleg în Comisia de Afaceri Externe, și eu sunt aproape convins că doamna Merkel va fi candidata pentru următoarele alegeri deoarece este un garant cum a spus și de președintele Iohannis, este un garant pentru o politică europeană o politică mondială sustenabilă exact aceasta nu este domnul Trump m-ați întrebat cum a fost percepută alegerea domnului Trump ca președintele Statelor Unite ei pe mine m am mirat foarte mult faptul că societatea civilă din Statele Unite poate alege un președinte cu o asemenea campanie electorală. El a dat dovadă, de fapt că nu există nimic pe ce ne mai putem baza pe viitor. A dat niște declarații, în special în domeniul de politică externă, precum ieșirea din NATO anularea tratatelor bilaterale, toate aceste puncte care nu sunt contribuții constructive a unui viitor președinte american. Eu cred că alegerea domnului Trump arată foarte clar că noi în Europa trebuie să ne unim și mai mult, trebuie să ajungem la o politică europeană mult mai independentă de relațiile... Uh, peste ocean, care desigur rămân foarte importante, dar nu mai avem un partener cum l-am avut înainte, un partener predictibil pe care ne putem baza că are contribuții în cele mai multe ori constructive. Ei, încă nu știm la ce o să ne așteptăm cu o președinție a domnului Trump. Este de fapt un succes al populismului care pe mine mă sperie puțin. E foarte interesantă și cred că e declarația serii, din punctul meu de vedere, pentru că această declarație a dumneavoastră, dată fiind poziția dumneavoastră în Bundestag și calitatea pe care o aveți de membru al acestuia, preluată de marile televiziuni europene, și aici mă refer în primul rând la... Uh, Euronews, uh, condus de Lucian Sârc, de colegul nostru, uh, e, uh, e una uh, care arată o repoziționare, adică credeți într-o creștere a coeziunii între statele europene pentru contrabalansarea unei, unei americi, unei state unite ale americi care nu mai vor avea același rol determinant în ceea ce înseamnă apărarea Europei, în ceea ce înseamnă relațiile NATO sau ceea ce înseamnă chiar consolidarea democrațiilor din Est. Și aici mă refer în primul rând la România, Bulgaria, Ungaria, Polonia. Da, sunt convins că o asemenea reechilibrare este imperios necesară. Totuși sper că și guvernarea Statelor Unite o să fie puțin altfel decât a fost campania electorală. Știm toții că una este campania electorală, alta este politica după alegeri. Ei, în acest caz, eu sper din toată inima că acest mod să se adeverească. Totuși, rămâne imperios necesar să ne reechilibrăm re poziția Europei, în special și după alegerile care au avut loc în Bulgaria și în Republica Moldova. Deci avem multe evenimente în domeniul politice externe mondiale, începem cu Brexit-ul, avem alegerea domnului Trump, avem rezultatele alegerilor din Bulgaria, din Republica Moldova, în curând o să avem alegeri în Franța, deci este o schimbare totală în lumea pe care noi trebuie să găsim un răspuns european. Da, colegul meu Ion Meionița are o întrebare uh, pentru dumneavoastră și am să-l uh, rog să o adreseze. Uh, nu înainte de a uh, vă provoca uh, cu alternative da, furș de Deutschland dacă reprezintă un pericol pentru cdu CSU respectiv pentru SPD. Cine să prezinte acest pericol? Întrebarea dumneavoastră este mai mult decât, mai mult decât uh, clară. Deci mi-ați răspuns printr-o întrebare arătând că, de fapt, nu reprezintă mai nimic. Alternative für Deutschland? <laughs> Scuzați că râd la ora asta. Alternativa pentru Germania nu este nicio alternativă, deoarece... ăsta e numele, nu? O... Înțeleg, dar eu v-am explicat conținutul. Nu este nicio alternativă, deoarece acest grup populist pe care hai să-l numim partid nu are niciun program politic deci nu caute nicio soluție pentru problemele pe care le avem eu compar alternativa pentru Germania cu un medic stomatolog care dă unui pacient bomboane cu zahăr să le sugă pentru ca să se simtă mai bine și ezită să trateze uh, boala deci exact așa este și alternativa pentru Germania se hrănește din grija oamenilor și dacă și-ar dacă, și da toată silința să depășească problemele sau să înlăture să, să, să, să clarifice grijile, nu am mai avea nevoie de acest partid eu constat desigur, că alternativa pentru Germania uh, vede în succesul domnului Trump un motor pentru alegerile care le avem în Germania în 2017, dar uh, domnul Trump a făcut o campanie populistă. Electoratul din Germania știe acest lucru și îl dezgustă totalmente. Uh, eu nu sunt convins că alternativa pentru Germania poate să fie un pericol real pentru partidele, partidele numite de dumneavoastră, deoarece luăm în serios grijile oamenilor și oferim soluții. Asta este diferența între politică și populism. Da. Ion Meoniță. Da, bună seara. Bună seara. Uh, N-ați spus, v întrebarea întrebat și despre impresia legată de, în media germană și în politica germană de alegerea lui Trump. Vreau să vă întreb despre impresia dumneavoastră și a mediului politic german legat de vizita președintelui Obama. Vizita sa de adio în Europa este ultima vizită în calitate de președinte. A vizitat Berlin, un oraș simbol în care a mai fost înainte să, -și, să devină președinte și a fost primit de 200.000 de oameni. Cum au fost primite mesajele? Ce mesaje a dat Obama a Germaniei astăzi? Deci, primul mesaj președintele Obama l-a dat prin alegerea locurilor de ultimă vizită în Europa. A vizitat Grecia, deci locul de baștină, locul de naștere a democrației. Și după aceea a vizitat Germania, probabil ca una din forțele politice importante din Europa. Mesajul care l-a dat a fost un mesaj de... A regăsi încrederea în Statele Unite, el a subliniat că democrația în Statele Unite este mai puternică decât președintele ales Trump. A încercat să ne sugereze încredere în evoluția următorilor patru ani. Și mai am o întrebare, dacă mai aveți două, trei minute. A Ați vorbit foarte clar, bine, și este poziția dumneavoastră de un politic legat de alternativa pentru Germania. Sigur că este un grup populist, dar vă reamintesc că alegerile din landurile Germaniei s-au poziționat extrem de bine ajungând la cifre uneori să fie chiar pe locul doi în anumite landuri, mai ales în cele din, din estul Europei și câștigând chiar acasă la doamna Merkel. Așa că nu cred că putem să subestimăm forța uh, unor partide extremiste sau populiste spunând că n-au program. Niciunul dintre ele n-are program de iată că au câștiguri electorale. Aveți de, plină, aveți de plină dreptate. Nu trebuie să-i subestimăm sub nicio formă, dar trebuie să arătăm noi că partidele democratice dau și răspunsuri la întrebări. Trebuie să conștientizăm, de exemplu, că în landul mecklenburg vorpommern unde au câștigat destul de mult, chiar au depășit Partidul Creștin Democrat, da. au depășit CDU-ul acolo, au făcut o campanie electorală legată în exclusivitate pe criza refugiaților. Și noi știm că în landul respectiv nu are efect criza refugiaților, deoarece de de de acolo aproape că nu sunt refugiați. În contră, dacă vedem cifrele din Bavaria, deci landul a cărui deputat, eu personal, sunt și în care Partidul Creștin Social este la guvernare, acolo nu depășește cifra de 8-9%, deci nu ajunge la cifră, uh, la cifră mai mare, deoarece... De de de de Electoratul conștientizează cine are răspunsurile pentru problemele care în mod evident sunt date și lumea le conștientizează și noi trebuie să răspundem. Trebuie să demaschem acest grup populist. Da, să-l luăm în serios și să-l demaschem. Am înțeles să... Va fi dificil în prisma alegerilor de anul viitor. În o întrebare mai aveam. S-au depășit, să spunem, asperitățile apărute între CSU și doamna Merkel, pentru că au fost contră destul de puternice în urma crizei refugiaților în această coaliție a creștin democrației germane? În cea mai mare parte sunt depășite prin înțelegere, prin faptul că și CDU-ul și, CDU și CSU-ul a adoptat aceleași măsuri care de fapt au dus la o degrevare a situației. Mai avem o mică diferență la întrebarea unei limitări a cifrei de preluare a refugiaților. Noi suntem convinși că această limitare este imperios necesară din motive um umanitare pentru a ne permite ca țară bogată să integrăm grupul de persoane care trebuie să se refugieze. Din acest motiv trebuie să facem o distinție clară între refugiați și migranți economici, primul punct, și în al doilea punct trebuie să vedem să nu fim depășiți de grupul de persoane care se refugiază în așa fel încât să nu mai fie posibilă incluziunea socială. Ei, aici trebuie să ajungem la un compromis mai clar, dar sunt convins că și aici suntem pe un pas destul de bun. Colegul meu, jurnalistul Stelian Negre, are o întrebare pentru dumneavoastră, domnule. Bună seara, domnul Fabricius. Vă înțeleg optimismul debordant în relația cu populiștii, dar vreau să vă întreb care crezi că sunt diferențele între, între electoratul în Germania și cel din Statele Unite, astfel încât electoratul german să nu aleagă populiștii? Care e diferența între clasa politică germană și cea americană astfel încât populiștii să nu aibă ascensiune la fel ca în Statele Unite, nu? Și care crezi noastră că vor fi diferențele contextuale la vremea alegerilor astfel încât populiștii să nu aibă ascensiune și în Germania? Răspuns foarte repede. Diferența, după părerea mea, nu este atât de mult la clasa politică, ci este la Structura societății. Trebuie să conștientizăm că în Statele Unite, un grup foarte mare de alegători albi, bărbați, care se consideră depășiți de evoluția nivelului de trai, în urma deficiențelor de structură socială în Statele Unite, l-au ales pe domnul Trump. Trebuie să vedem că în Germania și în cele mai multe state din Europa avem structuri sociale mult mai clare, mult mai sănătoase. Avem sisteme sociale care duc la situația în care nu avem atât de multe persoane care să considere că este indicat să aleagă populiști care promit prostii, cum au fost promise, de exemplu, în campania brexitului în Marea Britanie. Eu sunt convins că această diferență în structura de societate ne Dă cât de cât o asigurare să nu avem majorități atât de mari pentru populiști. O să aibă succes asta din motivul structurii mass-mediei în Europa modernă, a structurii internetului, unde știrile negative, chiar și prin sisteme autom automatizate, prin social boturi, se promovează, se, se multiplică într-o manieră în care se deteriorează imaginea publică asupra so situației în societate. Dar totuși societățile sunt atât de stabile încât putem depăși acest, aceste încercări care, într-adevăr, le avem. Da, colegul jurnalistul Oreste Teodorescu, la fel o întrebare pentru noi. Am senat. domnule senator. Domnule Fabricius. Pacturii pentru Molotov este valabil și astăzi. Vă temeți că ar putea urma un pact Trump-Putin care să aibă efecte și peste 50 de ani? Pentru că am observat că există o frământare, mai ales în rândul non-conservatorilor, că nu sunt toți socialiști, cu privire la deschiderea asta directă a lui Trump către Putin și invers. Dar să vorbim și de pacturile pentru Molotov al cărori efectele noi, cel puțin românii, le traversăm și astăzi. Da, eu nu cred că există acest pericol, deoarece eu sunt convins că conducerea Federației Ruse și viitoarea conducerea a Statelor Unite, dacă mă refer numai la președinte ales, sunt cu totul cu de, a, de o anvergură cu totul diferită. Eu sunt convins că. Așa zisa prietenie a domnului Putin față de domnul Trump, am spus intenționat așa zisa prietenie, deoarece eu încă nu sunt convins că este una sustenabilă. Este, atât, este de interes atâta timp cât cei doi populiști, deoarece amândoi au trăsături populiște, unul mai accentuat, celălalt mai rafinat. Ei se va folosi de domnul Trump atâta timp cât consideră că este în interesul federației ruse dar sunt convins că în clipa în care interesele se dezvoltă în sensuri nu trebuie să fie neapărat opuse, dar în sensuri diferite, prietenia va fi foarte veche și depășită. Uh, o știre de ultimă oră din presa din România, dar prezentă și în presa uh, europeană, vorbește despre un conflict, sigur, între ghilimelele necesare datorită sprijinului promis de Barack Obama, președintele statelor încă în funcție al Statelor Unite, sprijin acordat printr-o printr serie de mecanisme Greciei. Ministrul German de Finanțe, Wolfgang Schäuble, a declarat marți noapte că îi se va oferi Greciei o relaxare a datoriei, dar acest lucru ar face un deserviciu. Puteți să, să veniți cu completări legate de acest conflict între poziția Germaniei vis-a-vis -vis de datorie, a re Greciei și poziția Statelor Unite Re, uh, readusă în atenție prin prezența domnului președinte al, al Statelor Unite, Barack Obama? Regret, încă nu am avut ocazia să aflu de aceste detalii. Eu mă aflu în momentul actual în delegație de serviciu în Franța. Okay. O să reajung la Parlamentul German luni, o să mă informez atunci. Acum nu pot, vin cu, nu pot să vin cu informații serioase. Pentru că declarația domnului Schäuble a fost oricine spune că vom reduce datoriile și acest lucru ar face Greciei un deserviciu, un, un serviciu este uh, contrar. În realitate, acest lucru ar crea un deserviciu uh, pentru, uh, pentru uh, Grecia. Asta, da, asta declară Noel Press din pasă. Această poziție pot să o explic. Arată de fapt că în Germania noi nu dorim să ajungem la situația unei uniuni de transfer. Și în clipa în care s-ar reduce datoriile Greciei, care sunt de fapt responsabilitățile care și le-a asumat această țară în mod contractual, după principiul pacta sunt servanda, ei, ar, ar fi un detriment la adresa Greciei, dacă am ajunge la o situație în care nu se mai respectă contractele. Nu dorim acest lucru, din acest motiv sunt convins că menținerea contractelor este mai avantajoasă. S-ar putea ca această explicație mai generală să, să fie explicația pentru poziția dată, dar, repet, luni o să ajung la Parlament și o să mă informez asupra uh, semnificației concrete. O informație, o informație venită în urmă cu mai puțin de 48 de ore în România a șocat opinia publică. Este vorba de dosarul EADS. Procuratura din München Capitala Landului Bavarez a decis să închidă dosarul EADS din lipsă de probe. Vom avea și o corespondență din, din München de la colegul nostru Mihai Rusu, fost jurnalist Europa Liberă, care a obținut o poziție clară a, a Procuraturii Germane vis-a-vis -vis de acest aspect. Cunoașteți legăturile, pentru că se vorbeau despre comisioane foarte mari în presa din România, respectiv, respectiv interviurile șefei Direcției Naționale Anticorupție au vorbit despre acest dosar uriaș de corupție, care iată că în România continuă să fie investigat, iar în Germania, procuratura Germania a decis că din lipsă de probe acest dosar nu va mai fi investigat atâta timp cât această decizie nu este definitivă, eu ca parlamentar nu o să mă exprim în cursul unei proceduri jurid... de jurisdicție. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în, pentru prezența în emisiune, domnule Fabriciu. Doreați o întrebare pentru Fabriciu? An. Mulțumesc foarte mult și vă dorim mult succes. Vă așteptăm în platou jocuri de putere pentru că Acum, probabil, vom fi tot mai atenți la prietenul european al României, la Germania, dat fiind noile politici pe care încă nu le cunoaștem, noile poziționări pe care trebuie să recunosc că nu doar noi, niște jurnaliști, ci nici oficialii nu le cunosc, ale noului președinte al Statelor Unite. De deci cineva trebuie să te ții. Un mal trebuie să ai întotdeauna, mai ales când te afli în coasta imperiului de răsărit. Așa că, probabil, în sfârșit, politicienii români se vor orienta mai atent spre Berlin. Mulțumesc foarte mult, domnule Fabriciu, Numai bine. Sănătate. Da, câteva lucruri importante pe care... Da, foarte, foarte, foarte interesante. Lucrurile mâine o să-i să dau chiar în noaptea asta un mail lui Lucian Sârb, colegul nostru care conduce astăzi Euronews, fost director al postului Mani și coleg la TVR, apoi la Realitatea TV care, cu siguranță, ar merita ca câteva dintre declarațiile unui parlamentar extrem de influent, membru al, al comisiei, vicepreședinte al Comisiei Politică Externă, să fie traduse pentru EuroNews pentru că arată o repoziționare, practic, a Europei și a Germaniei, în ceea ce înseamnă ce relația uh... cu Statele Unite. Da, Pe lângă această știre, efectiv, o știre Știri. și... Uh... Putem să-i spunem folosind un cuvânt specific tabloizilor bombă, dar bombă nu în sensul că ascunde ceva nesemnificativ, ci că chiar dacă, într-adevăr, Europa se orientează pe direcția de care vorbea domnul Fabricius și dorește cu adevărat să devină mai multă Europa, cum își propunea și doamna Merkel, Păi, atunci chiar avem în față o alternativă la uh, ce se întâmplă, și în Statele Unite, și avem cum zic, măcar un proiect adevărat despre ce va trebui să fie Europa. Sigur, de la vorba la faptă e drum lung, dar această declarație uh, nu cred că e doar ce crede domnul Fabricius, nu cred că e întâmplătoare. Și cred că ascunde o frământare în uh, principal de centre de putere europene, Berlin-Paris, uh, despre ce trebuie să întâmple cu adevărat acum în Europa. Pentru că uh, e clar că alegerile din Statele Unite uh, obligă Europa să facă o schimbare radicală. Dacă ea va fi în acest sens să devină cu adevărat o superputere și nu una bătrână în declin, să aibă armată Europeană, cum iarăși există discuții pe tema asta mai vechi, uh, și să depășească, de fapt, problema fundamentală a ei, diferențele de orgoliu și de uh, viziune dintre statele membre, uh, granițele, practic, atunci putem vorbi de Statele Unite ale Europei cu adevărat. Noi, ca români, ne-am dorit foarte mult să se întâmple asta, pentru că, dacă tot, avem teme acum legate ce se întâmplă peste ocean. Și de această de, bă, prietenie de care bă, vorbea Ion sau o posibilă relație foarte bună Trump-Putin, păi atunci unde să ne orientăm? Unde no, să ne uităm? No, cred că ne uităm că sigur mai la. Cum? Da, presa sigur că vă umflă multe titluri și abordări cred că nu trebuie să ne grăbim cu prietenia asta așa nu, are de, tate, de da. frății de așa din astea e. sau Poate, să, că nu va fi. să sperăm. De fapt nimeni nu știe în momentul ăsta și mă refer la surse foarte bine informate, nimeni nu știe ce are în cap în momentul ăsta Trump în privința politicii externe americane, adică e destul de multă incertitudine nu și-a ales nici șefii departamentului de nou, șeful al Departamentului de Stat, nici apărare, sunt discuții acolo legate de numiri, așa încât eu zic să mai vedem puțin, să nu. Nu zic să nu fim îngrijorați, toată lumea e îngrijorată, dar să păstrăm o notă. O, mai corect, calmă. Corect, Nu că și... n-ai fi fost o vreau nu, să zic de abordările de. presă. o observație corectă subliniată și de domnul Fabricius de intervenția exact. de mai devreme. Spunea că nu crede într-o astfel de relație, dar. Vreau să închei intervenția mea, Radeș, cu, pur și simplu, nu știu, o declarație de așa, de fascinație față de ce înseamnă discurs de politician. L am ascultat cu atenție pe domnul Fabricius și mi-am dat seama că, într-un timp relativ scurt, a la dispoziție, a spus foarte multe lucruri condensate. A povestit treaba asta cu ce se pregătește la Berlin despre Europa, a spus despre Iohannis foarte scurt și foarte concentrat Clar. că a adus, de fapt, și iată ce cuvinte simple, dar cât de importante, pe care noi nu le băgăm în seamă aici, noi suntem brici într-o fel de scenarii, diverziuni, discuții, cum era și mai devreme cu uh, parlamentarii, cu parlamentari și uh, nu punem preț pe lucrurile esențiale. Încredere. Cât mai contează încrederea în România? Sau contează circul? Avem nevoie de președinte să facă foarte mult circ? A, atunci îl simpatizăm. E bun dacă dă și lovește și înjură și trage. Așa? E foarte bun. Dacă tace, dar în schimb lucrurile încep să funcționeze în mărântaiele lor, poate fi bun pentru unii dintre noi. Poate puțini. Dar în general, pentru publicul larg care vrea uh, bătaie și nervi și scandal, nu e bun. E. Dacă omul de rând ar fi atent la astfel de discursuri, cum a avut mai devreme domnul Fabricius, dacă cetățeanul, cel care votează, ar începe să aprecieze acest gen de politician în România, pe păi atunci și Claus Iohannis ar fi mult mai apreciat decât este acum. Dacă da. îmi permiteți, foarte pe scurt, vreau să, să spun, ceea ce mie mi se pare foarte interesant, domnul Rarici Bogdan a spus că Germania este prietenul european al României, dar și România este prietenul european al Germaniei, pentru că acum ne uităm, țările de la Visegrad au cu totul și cu totul o altă Corec. politică față de nucleul fondatorilor Unii Europene, Franța și Germania. Vedem că România este înconjurată astăzi, dacă ținem cont că Ungaria vrea cumva un fel de altă cărare decât cea propusă de părinții fondatori ai Uniunii Europene, Bulgaria se duce clar într-o altă zonă și restul nu sunt în Nuie, Serbia nu este nu, e, Moldova, Ucraina nu sunt în Uie. Dar avem două țări din UE, vecine cu noi, Ungaria și Bulgaria, care par ușor-ușor să iasă că din, către periferia Uniunii Europene și să se îndrepte cu, totul și cu totul către o altă paradigmă geopolitică. Și atunci noi, România care avem o tradiție a unei relații de secole bune cu Germania. Noi am, avem cetățeni germani, uh, catolici la Timișoara, se numesc jvabi, reformați sau protestanți în toată Transilvania, care se numesc sași. Și atunci noi românii ar trebui să avem grijă de interesul nostru național pe termen lung, făcând apel și la trecut. Pentru că trecutul este sigur, este cert. Noi putem să analizăm uh, foarte corect lucrurile care s-au întâmplat, dar proiecții în viitor sunt hazardate și de multe ori nesigure. Și atunci noi vedem politicieni români, mai ales în campanie electorală, care ne fac nouă tot felul de promisiuni care mai de care mai spectaculoase, dar care nu au niciun fundament. Sunt doar niște scrieri în fum. Pe când dacă ne ducem ușor, ușor și privim într-un trecut și aici sigur sunt de acord cu toți colegii care au spus înainte că avem nevoie și poate că și domnul Iohannis Rezăr să accelereze cumva chestiunea aceasta de o mai mare calitate a celor care fac politica externă. Adică noi ar trebui să avem la Ministerul Afacerilor Externe și în Serviciul Român de Informații Externe și în toate instituțiile care se ocupă de interesul României, în afara granițelor ei, de oameni care să aibă capacitatea să privească absolut holistic ce se întâmplă pe planetă. Că noi dacă trăim aici doar cu Miorița și cu teritoriul nostru dulce, dar limitat la curtea noastră, o să treacă lucrurile pe lângă noi și nu o să facem deloc o figură bună, noi, generația noastră în istorie. Măcar să se uite în prima fază. Zic, pe la Moldova, Republica Moldova tocmai a declarat Dodona acum că o să se facă pe moldoveni să fie mândri. Mi-am ceva asta. mândri că sunt moldoveni și să le iasă din cap unirea. Moldove, exact. A, Bine, un mai nu știa în apariția în care a, a fost beat la televiziune, uluitoare apariție, o să-l dăm dăm imaginele. Deci, nou, autentic, Dom le, Dom le. Este ceva absolut Ai grotesc. Aia e un plan mai vechi al lui de a face Republica Moldovenească nu? Socialistă Moldovenească acum a venit Dodon Suntem într-o perioadă plină de incertitudini cu foarte multe lucruri confuze și încă trebuie să fim atenți cam ce s-ar putea întâmpla și am văzut toată presa internațională după ce Rumen Radev a câștigat în Bulgaria spunând pro-Russian candidate și așa mai departe Păi am văzut ultima declarație făcută astăzi, spunând eu sunt general NATO, el a făcut Academia Air, uh, Forțelor Aeriene în Statele Unite și a spus că alea Bulgariei, pentru mine și pentru bulgari, este NATO și Uniunea Europeană foarte ferm. A, a fost astăzi în declarația pe care a făcut-o zi, Accentând, sunt general NATO. Deci, sigur că a avut unele declarații și interesele bulgarilor, sigur că sunt uh, privite prin prisma a ceea ce înseamnă Bulgaria și Rusia, dar, încă o dată, nu scoate nouul președinte al Bulgariei Bulgaria din NATO, nu se duce cu ea în Rusia. Dar simpatia lui față de Rusia? A avut o simpatie legată o față, de ce? De sancțiuni. De, uh, de sancțiuni. Foc, El s-a exprimat de în Borizot. campanie că uh, și, uh, este împotriva sancțiunii, sancțiunilor uh, contra la Rusia, dar, de, pe, pe de altă parte, hai să fiți cât se poate de echidistanți. Păi, Boiko Borisov a fost un mare antirus când știa foarte bine că discutam de mandatul președintelui Iohannis, vine Iohannis știind foarte bine ce îi spune Iohannis. Erau toate canalele diplomatice. Nu te duci la cineva să faci o propunere fără să știi. Erau toate aranjate. Și vine și să dă peste cap și spune, nu-i adevărat, eu cu flota, eu cu iahturile pentru că... Cu iolele. Eu pe... cu iolele. De deci ce clar? Adică de regu. ce ar fi generalul NATO a acum ales președinte mai puțin uh, dedicat cauzei NATO decât acest... Uh, fost uh, milițean uh, Boico Borisov, care a, a, și el și-a văzut da. și el uh, și -a Hai să revenim la poica internă uh, trecând uh, ușor spre dosarul EADS, va intra Mihai Rus în 10 minute cu noi și apoi pe Ana Maria Pătru și uh, dosarul cu foarte nu, interesant la de la autoritatea electorală. Uh, permanentă. Te rog, Alexandru Căutici. Păi, să continui ideea, pe acolo, unde lăsasem înainte de pauza publicitară și de intervenția Domnul Fabricius, spuneam că atâta vreme cât nu se poate face percheziție, arestare și reținere în cazul parlamentarilor, este blocată urmărirea penală. Lucrul ăsta nu mi-a venit mie în cap. Nu este, e blocată punctul de vedere, este punctul de vedere al specialiștilor, al juriștilor, care am stat de vorbă de și cu specialiști în drept constituțional. Sunt vreo 2-3 specialiști în drept constituțional în România, nu mai mulți. Chiar dacă eu îți dau de exemplu, scuze, îți dau exemplu de o penală începută și de parlamentari trimiși în Judecat. închisoare, nu judecată, condamnați judecat. și triloați de pe băncile Parlamentului și trimiși în închisoare cu, în, în baza de unui, unui, cu definitivă în ori, ei nu de ei niciodată, lor nu, da. nu au fost supuși unui vot de arestare preventivă, n-a cerut procuratura să fie arestați Dar 29 de ca. nu s-au urmărirea da. penală deci nu, nu a început urmărirea au fost judecați în libertate în libertate condamnați da. și s-au dus. Sunt vreo 3-4 acum în situația asta. Categoric, dar sunt cazuri Deci nu de a fost împiedicată. Nu este cel care a fost condamnat la 4 sunt ani și șase luni de curând. Păi astăzi au fost condamnați 3. Senator pe da. sunt cazuri da. de asemenea, sunt cazuri de asemenea și trebuie să recunoști meiuniță în care fără o percheziție nu poți să stabilești nu, ce vine odată celulon pentru că se poate face dacă acceptul camerei din care face parte. Asta și spun. Și, uh, uitați Asta și hai uitați să ți dau un exemplu. Deci, imunitatea parlamentarilor. de dau un exemplu, Elena de de a aprobat anchetarea ei și sunt percheziția de, acord, dar, de șase ori într-o noapte. Sunt de acord. Păi, sunt de acord. Despre ce vorbim? Dar a depins, nu te supăram eu a depins de acceptul da. colegilor parlamentari. Ori asta eu asta spun, pentru că e vorba de... de Deci a, atenție. nu este dreaptă, este de fost ministru. Vă reamintesc este că este fost, fost ministru. Ea este judecată pentru fapte mandatul de parlamentar. Așa este exemplu cu. Iar mandatul de, a de, a a a de a a ministru este protejat față de mandatul de parlamentar acolo, da. Nu ai voie să începi urmărirea penală. Nu ai voie. Cu asta? Nu în cazul parlamentar. În ne cazul de cu asta pentru că există această piedică în Parlamentul României pe care o putem constata. De... Nu poți să percheziționezi un parlamentar fără acceptul camerei Este normal. De ce nu poți? Pe de ce? Pentru în că cazul nu poți Microsoft. să ajungi într-un în mod cazul... fericit un parlamentar în opoziție care denunță abuzurile guvernării. Îți dai seama ce s-ar întâmplat dacă Bun. ai fi supus dacă unor este vorba... percheziții unor arestări fără aprobarea camerei înseamnă... niciun parlamentar n am mai face asta înseamnă o asta înseamnă că dumneavoastră considerați că cei care fac aceste percheziții în speță procurorii sunt niște vânduși politici eu consider principiul constituțional nu. al separații al da. protejării parlamentului de la exact Excluden pentru de la că e mult mai simplu să crezi că un executiv pentru că ministrul public ministerul public este un executiv în momentul în care ar vedea un parlamentar care îl denunță, da. pentru... Putem să-l fapte să exercită presiunea asupra. Ăsta e principiul, nu mă refer la, putem anume. să luăm un caz în care un parlamentar, luăm un caz, e un principiu. Are un, un parlamentar, un parlamentar. parlamentar este din o să Parlamentul să și și ceva, Britanic. De când s-a votat Magna Carta, libertatul ma da. cu 810. De declarațiile politice. De declarațiile politice. În momentul în care avem alte fapte, ar trebui să nu fie nicio împiedicare a urmării stai penale. Așa că nu, instrumentele, domneniță, vă rog să mă să îmi mișoară. Marește pentru o faptă. Domneniță, lăsați să termin o frază măcar. Atâta vreme cât justiția nu poate uza de toate instrumentele sale pentru a face acea urmărire penală, trebuie. este împiedicată urmărirea penală. Este trebuie. în principiu... Este o, retorică, așa, tu așa, tu este o falsă președin. privitoare la blocajul pe care l-ar îndeprinde... Aici este o retorică pe care am căzut și noi, jurnaliștii. A fost o victimizare o victimizare a Direcției Naționale Anticorupție în relația cu parlamentare. Problema Direcției Naționale Anticorupție a intervenit și a opiniei publice care cu ajutorul nostru a presei a fost indusă în eroare a ținut strict de arestare care din punctul meu de vedere nu se justifică în foarte multe cazuri mai ales pentru faptul de acum 8 de zile. Arestarea a fost cea care a pentru că procurorii au solicitat uneori excesiv măsura arestării sau în a reținerii și bineînțeles că reacția la din Parlament a fost una care, în prima fază a fost defrăția da. corupțiilor, de fărăția după care dă nervozitate la da. acțiuni care au fost cerute în unele cazuri absurde. Am înțeles perfect ce spui. Numai deci, că cine decide, cine decide făcută neapărat cine, în stare dar este preventiv. Cine decide dacă are dreptul, dacă are nevoie să aresteze, dacă are nevoie să facă percheziție? Cine decide? Procurorul, da? Nu, Judecătorul. Nu, judecătorul. Judecătorii, Asta am să Asta am vrut să spun. Dacă procurorul este, cum spunea meață, supus administrației, pentru că procurorul este supus ierarhic, judecătorul nu, e, nu se supune ierarhiță. Păi da, este și o garanție. Asta este și garanția. P Sigur. Bun. Este un Atâta, de vreme, judecător de și atâta de vreme. Atâta vreme cât în România există această posibilitate de a împiedica. Ceea ce simte procurorul să facă la un moment dat... Dar, da, de, abuziv, dar nu abuzi, de către abuzi, nu dar, nu fi, să fi, simt, dar nu de către judecător, simt, simt, deci nu judecătorul de, decide, de, de abuz, ci camera deputaților. Abuzul trebuie să fie limitat, Așa? să fie anulat... De către cine? De, de către judecător? Nu o secundă. Deci abuzul de către nu există nici din cauza... Nici din prisma parlamentarilor care să se bucure excesiv Pui, de spus, imunitate, dar nici, un pic, dar nici de către un procuror care poate folosi abuziv Așa, măsura, măsura judecătorului. Rețineri. nu, să lăsăm, să lăsăm nu. la latitudinea Reținerii judecătorului. Nu. Ia te rog următoarea Reținerea nu doar te rog, bară, nu, nu Voi Sputem, vă referiți la reținere Nu există sistem democratic de, de, în, în lume Nu există în lume Na, Fără așa. sistem de imunități Președintele Americii are imunitate Cine îl poate este destitui din în funcție în Parlamentul țării, țării pentru că are Legitimitatea să facă Cine poate să-l destituie da. pe președintele României Parlamentul da. țării și referendumul. Și apoi, referendumul. Evident, imunitățile diferă să... de la o țară la alta. Care au fost uh, închise când, în momentul în care a devenit președinte, în mod normal, avea imunitate pentru uh, mandatul lui. Ulterior, când i s-a închis mandatul s redeschis și cercetările. Deci nu poți să supui un Așa. om care are o funcție de prim rang sau parlamentarii care au o legitimitate dată prin vot al meu, al tău, al oricui în țara asta să, să, să nu-i acorzi o minimă, nimeni o minimă nu este mai imunitate. Presus. Nu e mai presus. Este normal să ai o protecție, o garanție suplimentară pentru, pentru a păstra ceea ce înseamnă voința populară în exercitarea actului politic prin reprezentanții săi. Când oamenii aleg un parlament, nu, nu știu de mult sunt corupți. Sau că ei folosesc abuziv. Eu vorbesc despre ai dreptate. Parlamentul a folosit da. de multe ori abuziv. Ei spun că reacție la unele exagerări, dar cert da. este... Că penală nu oprește nimeni. Este un principiu foarte simplu. Ascultă puțin. Principiul este un lucru. Săpararea puterilor în De ce nu plădesc ca să fie imunitatea mult mai puternică de care să bucură miniștri? De ce nu plădesc asta? același lucru, bineînțeles. De ce nu se poate? Pentru că nu va mai executa mandatul. El se va lovi de plângeri penale. De ce-și ministru economiei? Organizezi o licitație. Toți care pierd vor face da. plângeri penale și puțin. vei sta plângerea penală, imunitatea? Dragă, te rog frumos, păi, plângerea, penală nu este, plângerea penală nu este echivalentul urmăririi penale. În momentul în care se face o plângere penală, procurorul pe bază afrobelor de, decide dacă va, de, dacă va deschide urmărirea da. penală. De, de, va, de, deschide urmărirea da. penală. -de el trebuie să investigheze investigeze, dacă... Da, da nu e nicio da, problemă, să poate să... nu decide așa. Asta-i semnă emisiuni cu drag, cu respect, cu tot, dar tema este una care poate fi desbătută și merită. Dezboță, nu, da, dacă da? vrem să, terios, dă, să distrugem democrația, okay. o distrugem, nu o, niciun o distrugem democrația. Da, o distrugem. Merită. Deci, merită. vedem în Parlamentul României cum au mers cu duiumul oameni care aveau... Eu care au avut în timpul mandatului probleme pe la, la, la doi tâlhari de ăștia de care de ajung în Parlament de, sau trei sau ce sunt ce sunt doi? care vor să se ascundă după imunitate că sunt și din ăștia Asta care caută și adică acum doi? imunitate Păi doi? poate să fie și 100, nu contează Eu cred de, ordin, 30. de ordinul acesta Dar nu poți să arunci copilul cu apa din copaie Nu sunt sofisme, dragă la Orențu Ciocază Se separarea puterilor în ăsta vrei să presupunem motorul ca să n-am apucat să spun asta păi da, să să nu mai mă nimeni de geaba, imunitate separat ceva separarea puterilor de în stat se lasă-mă să govern. termin mai întrerupe se separarea puterilor în stat care se... va deveni totalitar crezi că dacă vorbești continu... lasă-mă să termin o frază separarea puterilor, păi în continu... în separarea puterilor în stat separarea puterilor în stat presupune acest principiu obligatoriu fiecare este cu treaba lui. Parlamentul este cu treaba lui trebuia să legifereze, arat. să mă, dea bugetul, să fă cu În și momentul cu în care... parlamentul păi are o mare legătură. Pentru că în momentul e, în care Iohannis... Fața, în momentul... Păi da, păi momentul... ascultă puțin. Păi nu, asta am vrut să fac, am văzut. Vă. În momentul în care Iohannis ar face un lucru elementar. Pentru reformarea clasei politice trebuie să faci o... Uh, păi ce să, să, să facă el? Să-i dea cu capul de perești, Palina no, no, no. Gorghiu, Poblaga, Dragnea, ce să aha, aha, cu păi, ia... păi cum să facă asta? Păi cum, cum să facă chestia a asta? Există... A cerut-o public, de, cred că Dar de 70 de bună Pentru reformarea clasei politice, putea să facă următorul... Șefulul cauti? Nu domnul eu sunt o... tuturor... Inclusiv în această carte spun că am scris tot ce se putea spune despre Dragnea. Și peste tot, nu doar în articolele mele de presă. Vă rog să citiți și o să vedeți ce, ce am spus. Dar ce să fac mai mult președintele. Bun, președintele Alexandre. României, prin rolul lui, putea să genereze o discuție la nivel național, putem să o numim discuție cu foruri academice. În, în urma bine, acestei discuții, să se, facă, să se facă, să se decidă. Ce, ce referendum, pe ce temă s-ar putea face, astfel încât să urnim reformarea clasei politice. Cum. Cum? Cum, cum, scoteai, cum îl scotei tu pe Mariano Prișan din Consiliul Județean? Cum îl scot? Dacă cetățenii îl vor, el este legitim. Că mie da. îmi place sau ție nu-ți Nu contează. Legitimitatea o dă votul. Vreau să, spun ceva. vreau să te rog vreau să vreau spun lucru. ceva. Dacă duminică, dacă duminică seara pe data de 11 da. decembrie, vom fi în platou, vom comenta, vom da. analiza, vom avea exit pol, dacă votul populației României va valida va valida PSD cu 40%, ALDE cu 7%, Băsescu cu 6% și PNL cu 26% sau 25, USR cu 7. Noi asta e, e votul. populației. Categoric. Asta este votul categoric. Dar mai, mai faceți Noi nu putem, un... putem să ne opunem acest complet acest sunt complet de acord cu tinerarești. Dar fă următorul exercițiu și aveți, mereu, că e aveți la dispoziție prin, prin, uh, prin faptul că ești la o televiziune la dispoziție posibilitatea de a face un sondaj de opinie. Pur și simplu, stradal, cum vrei... S -s, pe înseamnă vot, sondaj înseamnă votul, Alexandru. Ascultă-mă. Dacă face, oamenii votează ești, cu respectivii penal, dar cu Aha. toate astea, dacă îi votează, dar îmi răspund că 80% sunt de acord cu lupta anticorupție, înseamnă că e o, o fractură logică în mintea românului. Zac, da. o fractură logică. Nu deci este dacă e mie. Sunt de acord că doamna Cheveș păi și de face o fractură. Deci de ce este o Sunt de acord cu de Sunt de Și de, păi... de ce nu este o fractură logică? Cum nu e? Păi îți explic imediat. Pe cum Pentru e? că nu votează decât 35% din populația României. Pare rău, asta. Restul nu, nu se regăsesc. Asta îmi pare rău, nu justifică. Dacă tu vei face credența. un sondaj, dacă va face cineva un sondaj de opinie la scară națională, cu ce și-ar dori românii să fie excluși? Nu știu să voteze. Iei va rezulta că doresc. Să nu mai aibă posibilitatea a aleșii local, dar se camușă să facem din sub această unitate. Nu mai sunt convins de asta. Tocmai a ieșit ăla din închisoare. Dar o susține și pe mama lui. Cine cine Hai, a, cine l-a votat pe ăla? 30% băi, pentru că restul oamenilor nu se găsesc reprezentați în aceșt, în această Cric, ofertă asta electorală. Cine să democrația? duc la democrația. Domnul voteaze îmi cer scuze, revenir după pauza aferare cu domnul ofertă mai bună. Și ades. Pauză punctitară. Cum faci să Am revenit, jocuri de Putere continuăm uh, analiza. Doi ani cu Iohannis, dar și ultimul eveniment care a șocat și probabil va continua să șocheze în spațiu public, arestarea șefei autorității electorale permanente, Ana Maria Pătru. Vom vorbi despre acest caz extrem, extrem de interesant, dar nu înainte de a discuta despre ades. La Realitatea TV s-a vorbit pentru prima dată în presa din România la Jocul de Putere în data de 23 iulie 2000. 2014 despre dosarul EADS. Dosarul EADS Microsoft. Dosarul EADS care tocmai a fost închis în Germania de Procuratura Bavareză din lipsă de probe. Colegul nostru, Mihai Rusu, vine cu subiectul, are date despre acest subiect extrem, extrem de interesant și pe de altă parte este unul dintre motoarele diasporei și s-a exprimat în acest sens atât în campanie electorală cât și în acele zile de foc 2 și 16 noiembrie 2014 și analiza celor doi ani cu președintele Klaus Iohannis. Bună seara, domnule Rusu! Bună seara, România! Bună seara, onorate moderator! Uitați care este declarația procurorului Hildegard Boimler-Hözel, pe care am luat astăzi la ora 15, conform dreptului german s-a închis dosarul din lipsă de probe. Decizia nu este definitivă, ea poate fi reactivată atunci când vor apare uh, noutăți în această afacere și sigur că dosarul poate fi redeschis. Uh, aceasta nu uh, împiedică... Uh, uh, ca procuratura română să urmărească pe aceia din România care sunt implicați în acest caz. În orice caz, procuratura din München nu poate urmări politicienii români. A fost declarația, precizarea pe care mi-a făcut-o doamna Hildegard Voimler-Hösel. Da, domnule, adresa... domnule Rusu, îmi permiteți. E foarte interesant acest lucru, numai că acest caz include inclusiv oficial, s-a vorbit despre șeful de cabinet a doamnei Merkel, care a ajuns apoi oficial în EADS, s-a discutat apoi despre foarte mult, inclusiv despre fostul canceral Schröder, s-a vorbit despre miniștri implicați, despre lobbyști implicați. E cel puțin ciudat și vă spun de ce. Încerc să mă pun în ochii, mă pun în locul opiniei publice din România. Pe de-o parte, avem activitatea și declarațiile șefei Direcției Naționale Anticorupție din România, care vorbește despre sute de suspecți în acest dosar, despre politicieni la cel mai înalt nivel, despre un contract cu o valoare uriașă de contractul de secretizare a frontierelor României, despre legăturile cu compania mamă ADS, cu administrația centrală germană și cu reprezentanți la vârf din perioada guvernelor respective. Și dintr-o dată. Procuratura germană spune pas Nu avem probe suficiente Adică mi se pare o dublă măsură Cu tot respectul și, și considerația Dar mi se pare ciudat Adică noi părem acum Poate mă înșel, îmi cer scuze Că suntem mai catolici decât papa Adică noi mergem și bine facem Că mergem din punctul meu de vedere Că investigăm acest caz Dar dintr-o dată partenerii noștri La care ne uităm cu tot respectul Pentru democrația funcțională Care o afișează și o trăiesc Germania a oprit acest caz. Din rațiuni este... pe care, care mie îmi sunt cel puțin cel puțin ascunse. Da, aici este un paradox că tocmai acest fapt vreau să le reamintesc, afacerea a fost declanșată printr-un denunț în care patru suspecți au fost apoi cercetați, dar probele pe care și le-ar fi dorit să le găsească procuratura nu au fost suficiente, în așa fel încât acest dosar a fost temporar închis. Deci este vorba de procuratura din Bavaria, din München, care s-a ocupat numai de afacerile din jurisdicția bavareză despre ce ați numit dumneavoastră, este vorba de Berlin, este vorba de partea federală, acolo trebuie să intre în joc procuratura germană. De ce uh, nu a intrat? De ce nu a adus probele? De ce nu a investigat? Sunt trei întrebări la care eu din München nu pot să vă răspund, dar uh, e uh, iar un paradox în preza germană nu a apărut absolut nimic. De 48 de ore urmăresc și am dat telefoane, de deci, la Spiegelul care a declanșat campania mediatică, Zydeoice Zeitung și am vorbit cu redactorul respectiv. Toți așteptau un, adică, încheierea dosarului și înaintarea trimiterea pe rol în justiție. Iată că această chestiune nu s-a întâmplat și sigur că presa și eu sunt foarte, foarte surprins de, uh, și de, ar, de argumentele acestei doamne Hildegard, Boimel, Hösel. Care a fost, discuția a durat 5 minute și cu aceasta s-a terminat În, în intervalul în, în vară și în toate corespondențele pe care le-am avut de la München pentru dumneavoastră Am avut un alt partener pe șeful de presă um, al procuratorii Este vorba de secția penală politică, secția 1 Care de fiecare dată când am corespondat cu el online a fost teribil de tăios deci am înțeles, este feelingul meu, este sentimentul meu, că ceva, ceva nu se desfășoară în ciuda acestei țări cu o justiție formidabilă, în care un președinte și-a pierdut postul, mari vedete, miniștri și-au pierdut posturile, unii au fost arestați, condamnați. Deci, iată, acesta este contextul, cel puțin din München, despre partea federală. Nu, putem, nu pot să vă spun în acest moment nimic nou, nimic concret. Voi investiga, voi lua legătura cu colegii mei din presa germană și vom vedea uh, care sunt răspunsurile pe care le veți afla imediat. Și acum vreau să trecem la. Stați, în, puțin, stați a... puțin, colegul meu, Stelian Negrea, dorește să vă adreseze o întrebare pe acest caz de ades. Vă rog. Bună seara. Citesc acum dintr-un interviu dat de doamna Chioviș în mai 2015. De curând am semnat un acord pentru înființarea unei echipe comune de anchetă cu parcheturi în Germania. Deci vom avea un schimb de informații și cu colegii din Germania. Să sperăm că vom avea un răspuns cât de curând și în acest dosar. E vorba de. Deci de, de, de, această echipă comună de anchetă ar, ar fi cu acest parchet de care aveți dumneavoastră care a spus că nu are probe sau cu alt parchet? Nu. Este vorba când uh, uh, uh, trebuie să fim atenți. Când doamna și a declarat un parteneriatul cu Germania, este vorba de Procuratura Federală. Ceea ce vă transmit eu este vorba de știrea dată de Procuratura din Bavaria, din Land, de la München. Sunt două entități diferite. Bun, și aceste două entități diferite lucrează la același caz, că nu e ADS pentru Procuratura din Bavaria de și e ADS pentru Procuratura Federală și e ADS pentru, pentru. Nu stați puțin, știți că da. la prima e uriașă și e ADS pentru, pentru, pentru DNA-ul din România. Problema e că aici, în afacerea asta, au fost cheltuite vreo 600 ceva de milioane de euro pentru securizarea frontierelor țării. Oamenii ăștia, toți care se uită la noi, au plătit de-a lungul anilor uh, pentru ca acești bani publici românești să nu se risipească, să nu fie însoțiți de corupție, să fie cheltuiți cu eficiență și eficacitate. Și eu văd un parchet, un parchet din Germania, care nu pare interesat de poveste, un parchet din România, care o lălește, și doamna, doamna Cortea Chioveși, îmi tot spune că, să nu știu câte, că nu știu câte dosare are procurorul la, pe mine nu mă interesează, pentru că în momentul în care statul român ne cere nouă taxe și impozite, să plătesc de adeseu și alte afaceri, nu, nu, pe mine nu mă interesează că nu mă întreabă pe mine dacă am sau nu am de unde să dau bani. Aș vrea aceeași celeritate și din partea procuratorului românești, și din partea omologilor lor din, din Germania. Chiar dacă este e o procuratură de, de land federal, nu? ea comunică într-un fel sau altul cu procuratura federală, că nu discută de, despre afaceri distincte. Adică, chiar dacă sunt, înțelegeți, de, înțelegeți revolta mea și da. nedumerirea pe care, pe care o aveți noastră, vă împărtășesc și da. eu legat de această, de această poveste. Ar trebui să avem o, o, o reacție oficială și din partea DNA-ului la noi, și din partea procuratorului să spune, noi mergem în continuare. Încercăm să vedem dacă banul, uh, românesc, banul, uh, banul public românesc a fost cheltuit sau nu, uh, însoțit sau nu de corupție. E o problemă uriașă. Că procurorii și-a parcă se spală pe mâini, trec la următorul dosar, uh, uh, invită următoarea camera de luat vederi să le, să le stea la ieșire când scot ei un, un anchetat și cu asta basta. Înțelegeți? Paguba în detrimentul nostru al cetățeanului român rămâne în continuare. Și presupun că nici, acord, presupun că nici corporațiile acord, germane nu-și doresc da. ca IADS-ul, uh, uh, de exemplu, care e o mare corporație germană, dar și europeană, să fie implicată în afaceri păguboase și de corupție în România, nu? Că, chiar dacă stăm la marginea Europei. Nu? Uh, și Germania cere uh, uh, corporațiilor respective să respecte un anumit de conduită, nu când face business chiar și în, uh, într-o țară, între ghilimele, bananieră, cum e România. Nu. Sunt de acord cu dumneavoastră este exact aspectul pe care l-am precizat acestei doamne procuror Hildegard Weimler-Hözel despre interesul enorm al opinii publice românești despre banii enormi care s-au rulat, deci 700 600, 700 de milioane de euro la care ea a replicat sec. Deci, vă repet politicienii români nu pot fi urmăriți de către procuratura din München, ci de către procuratura din București sau din România. Da, Acum, dar politicienii germani pot fi urmăriți de către procuratura germană? Că aici ne înălămurirea Că procuratura română, română își face treaba cu privire la politicienii români. Problema noastră este citată pentru că noi avem niște suspiciuni aici în România legate de faptul că în cazul Strabach, în cazul Max Begel, în cazul FCC, în cazul Lena Construction, Astaldi, Imprigelio Tirena Scavi, procurorii români s-au oprit doar la componenta Companiilor românești din, din consorțiile care lucrau în diferite proiecte, ne ajungând în zona acestor companii. Acum vedem nu doar că procurorii români se opresc atunci când e vorba de oficiale a acestor companii și o altora. Și și procurorii germani se opresc atunci când e vorba de oficial german. Și atunci mă întreb așa, lupta anticorupție a fost inventată în România și este dusă la capăt doar în România, restul țărilor au renunțat la ea, Ca așa se vede, domnul uh, Rusu. Vă spun da, uh, așa pare, absurd, ce, dar așa e. Dar uitați ce vă propun. Uh, uh, cred eu că trebuie o sezizare la Comisia de Justiție a Uniunii Europene. Și în felul acesta putem să, cel puțin, să deschidem o ușă, o ușă care este peste cele două state, România Germania, și care are o legătură directă și cu Procuratura Federală, în cazul nostru Procuratura Federală, pentru a declanșa o investigație, să spunem, peste partea germană. Este numai o idee, nu știu dacă este fezabilă, dar uh, ar fi o soluție. Uh, ce, vă, ce vă pot promite? Că în următoarele zile uh, sunt în legătură directă cu cei de la Spiegel și cu cei de la Züddeutsche Zeitung, care au declanșat și care au comentat și care au prezentat cazul și l-au transpus dincolo de graniza germanii, în așa fel încât să obțină o serie întreagă de amănunte pe care o, o publică și telespectatorii Realității TV să le primească. Deci aceasta este promisiunea mea. Acum vreau să trec la, la a doua chestiune, și anume, doi ani de zile sub președinția lui Claus Ioannis. Eu voi relata în plan extern, pentru că în plan intern este noastră mai bine documentați decât mine. Dar iată, în plan extern, vreau să vă dau în premieră sau să vă reamintesc că președintele României, Claus Ioannis, a primit un premiu special al Fundației Hermann Ellers din Chil în septembrie, anul curent, pentru merite deosebite în consolidarea statului de drept. Iată, acest uh, premiu a avut o importanță colosală, mai ales când este vorba de un președinte român, chiar dacă este de etnie germană. Lista cu cei premiați este lungă, vă dau doar un nume, Jean-Claude Juncker, uh, președintele Comisiei Europene, lângă mulți politicieni din Germania. Deci, uh, pe de o parte, observăm o recunoaștere a, a președintelui lui Pe de altă parte, ă, constatăm noi de aici relații foarte bune cu Germania, cu Angela Merkel, cu, cu ă, președintele germanii Joachim Gau, cu ministrul afacerilor externe klaus Walter Steinmeier, care va deveni președinte din februarie 2017, a acceptat ă, candidatura, iar iată, la Sibiu, ă, acum câteva luni, ă, declară împreună cu ă, președintele Claus Iohannis că România este un partener care asigură stabilitate în Europa de sud-est. Deci, iată o declarație care confirmă, sau, care confirmă această activitate diplomatică. Relațiile foarte bune sunt și cu Uniunea Europeană. Și aici, aici vreau să vă anunț că România nu a fost niciodată somată de Uniunea Europeană, pentru un naționalism exagerat, așa cum se întâmplă în Ungaria, pentru un conservatorism, așa cum se întâmplă în Polonia, sau pentru o scindare comunitară, e vorba de scindare europeană, așa cum este promovată de, grup, de țările, de grupul de la Visegrad. Deci, iată, din aceste puncte de vedere externe, președintele este bine văzut, bine primit la Bruxelles. Acum, din noiembrie 2016, cred că trei provocări sunt pe agenda prezidențială. În primul rând, cele două, Republica Moldova și Bulgaria, după alegerile de acum câteva zile, în care e clar că situația se schimbă, tenta devine puternic prorusă și, pe de altă parte, Ucraina, care este într-acest conflict cu cu Rusia și care înseamnă un management de criză, din nou pe, uh, un nou management de criză, în așa fel încât uh, România să rămână în mandatul Claus Iohannis, să rămână într-adevăr un factor de stabilitate în Europa de Sud-Est. Iar în plan intern, două chestiuni pe care, uh, pe care nu le-ați discutat încă de voastră, cred că afacerea Black Q trebuie dusă până la sfârșit pentru că este o afacere internațională. Și aici dimensiunea este ca atare Și trebuie asemenea în aceste tratate, Iar pe de altă parte Cred că un dialog constructiv cu Guvernul și cu Parlamentul, ar da o altă imagine României față de, de, de relația foarte tensionată, agresivă pe care a avut-o Guvernul Ponta și Parlamentul față de președintele Băsescu. Iar, în final, o prezență, o prezență cu declarații la zi în toate subiectele internaționale și naționale ale președintelui Claus Ioanesc, cred că iar întări și mai mult această autoritate prezidențială după 2 ani de zile, așa cum am relatat din punct de vedere extern are o notă foarte bună în Europa. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Rusu pentru informarea dumneavoastră din păcate o de ultimă oră una extrem, extrem de tristă și șocantă, a șocat pur și simplu România ne șochează pe noi, a șocat lumea sportivă, lumea fotbalului Dorin Chioțea va intra alături de noi Daniel Prodan a murit. Fotbalistul Daniel Prodan nu știu alte detalii. Va intra Dorin Chioța cu noi și ne va lămuri ce s-a întâmplat exact. Jucătorul echipei naționale de fotbal extrem de tânăr, în jur de 40 de ani, a încetat din viață. Dorin Chioța bună seara! Ce s-a întâmplat? Pentru că eu, eu realmente o știre care, care ne șochează în momentul da. ăsta. Informația extrem de tristă a momentului. Didi Prodan, ce s-a întâmplat? Da, este cea mai șocantă știre exclusivă, dacă se poate spune, pe care o dau în acest moment în cariera mea la Realitatea TV, în premieră. Didi Prodan, în urmă cu câteva ore, a murit în urma unui infart. Avea 44 de ani, se afla acasă, în casa pe care o are la voluntari și la opt fără ceva, fără vreun sfert, fără 20, pur și simplu în fața soției sale a suferit un colaps Uh, găsesc cu greu cuvintele pentru că era și unul dintre prietenii mei Licinia, soția sa la ora 19.57 a anunțat uh, salvarea uh, chestiunea este că mi-a confirmat doamna Alice Grasu directorul uh, Serviciului de Ambulanță București Ilfov, decesului Didi Prodan, la 19.57 s-a anunțat salvarea, în 14 minute a ajuns la Didi Prodan, primul echipaj foarte rapid a venit și cel de-al doilea Ambele mașini, mi-a precizat doamna Grasu, aveau dători de ultimă generație, mergi medici și urgentiști extrem de experimentați, s-a încercat vreme de trei ore tot ce a fost omenește posibil, absolut tot ce a fost omenește posibil, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic, aproape că nu mi-a venit să cred, chiar și cu toate aceste precizări pe care mi l-a zis Alice Grasu, care e un medic care nu se joacă cu cuvintele și uh, am și sunat pe telefonul lui Didi Prodan, dar firește că nu mi-a răspuns nimeni. Este practic un șoc total pentru că este primul membru al generației de aur, mă rog, care moare, moare subit. Mă rog, îl exclud pe Misha Klein, care a fost în Italia 90, dar vorbesc din generația care a făcut istorie la campionatul mondial. Am sunat și eu... Dar, din păcate, nu știa nimeni. Practic, am fost primul în afară familiei care a aflat uh, grație unor surse pe care le-am uh, la salvare. Uh, am sunat și eu pe doctorul naționalei, Pompilu Popescu, pe Mircea Sandu, pe Gica Popescu. Nu știa nimeni, absolut nimic. Uh, oamenii cred și acum că poate e o glumă, poate... Uh, uh lucrurile m-au sunat jurnaliști deja că am, între timp am postat pe Facebook, de la Iustin Gafiuc de la uh, oameni din fotbal de la Andru Nenciu mă sună chiar acum redactorul șef al ProSport uh, șocul este total pentru că Didi Prodan adevărat uh, ulterior după ce a stat de fotbal a jucat la Steaua, la Atletico Madrid a făcut meciuri colosale meciul cu Argentina când l -a marcat om l-a marcat um omul la un pe Batistuta extraordinar meciul contra Colombiei, la fel, extraordinar cu Asprilia. Uh, uh, Didi Prodan a fost o legendă, uh, steaua Atletico Madrid, cum spuneau Glasgow Rangers, chiar uh, a suferit și ceva accidentări, dar era cunoscut ca un om robust, Ardelean adevărat din satul mare, uh, un tip care nu ceda, care a avut conflicte vehemente cu actualul președinte al Federației, Răzvan Burleanu, care l-a concediat la scurt timp după ce a câștigat alegerile, un tip principial care niciodată nu s-a lăsat dus de val și care și-a spus marele sau păcat, cum spuneau unii, dar eu zic că era marea sa calitate de fapt asta. Era faptul că întotdeauna spunea ceea ce gândește. Nu se nu ocolea cuvintele, de fiecare dată punea punctul pe ei. Am uh, făcut la Realitatea TV, poate, nu știu, e mai greu acum să căutăm și prin arhive, o ediție memorabilă, era chiar Roxana Ion, producătoarea emisiunii tale, era producătoare atunci, o ediție memorabilă oamenii realității, exact când începea campionatul european de fotbal din 2012. Cu Didi Prodan am prefațat acel campionat european de fotbal, prieten și cu Cosmin, cu Cosmin Bușă, foarte bun prieten cu Bușă. Uh, Uh, o veste într-adevăr, doi copii avea, are Didi Prodan, uh, un tată extraordinar și, repede, și un băiat cu un simț al umorului fabulos, uh, aproape uh, natural, aproape genetic, uh, mi-l aduc aminte și, un, repet, un fundaș extrem, extrem de puternic. Ce să spun, nu s-a aștepta nimeni pentru că nu a avut astfel de semne Didi Prodan. Am auzit, trebuia să ne vedem marțea trecută, când am avut o întâlnire cu mai mulți fotbaliști din generația de aur la Doi cocoși, trebuia să vină și el și nu ajunsese pentru că se simțea, nu se simțea bine. Ne spusese, cred că, prune atunci, care a fost un foarte bun prieten cu Didi Prodan. Împreună Prunea și Didi Prodan au fost aduși de Mircea Sandu în Federația Română de Fotbal, l au oferit niște funcții. Atunci, uh, uh, pentru niște ani, și repet, au fost, uh, Didi a fost concediat de către Răzvan Burlan, o supărare mare care a fost provocată. Au avut și un proces pe care Didi l-a pierdut la un moment dat, pentru că uh, tot îi adresa acuze peste acuze actualului președinte al FRF, Mă rog, eu dau niște elemente acum, mai mult sau mai puțin de decord, dar chestia este că, iată, uh, sănătatea este și șubrezită, bolile cardiovasculare, că vorbim despre asta foarte des la Realitatea TV, cel puțin dimineața la mine și sâmbătă, în principal, fac gravagii în România și puțină lume observă că la vârste foarte de se sping foarte, foarte mulți oameni și iată ele nu cruță, nici un sportiv, nici un bărbat adevărat, un om solid, nu are legătură, infartul, boala cardiovasculară, nu are legătură cu cât de solid ești, cu cât de înalt ești, cu cât de puternic pari, poate cerea în orice moment, pentru că este un inamic ascuns, un inamic perfid uh, și căruia medicii iată de data aceasta, cu toată tehnologia de care dispun cei de la Sabif, n-au putut să îi facă față. Este șocant. Am pus-o pe doamna Grasu, pentru că atât de, de uh, incredibil mi s-a părut, am luat în ochii în acest moment, atât de incredibil mi s-a părut rare și această veste am rugat-o să-mi scrie pe WhatsApp pe telefon că este vorba de Prodan ca nu cumva știrea să fie o glumă neagră, o grumă proastă, neținându-mă de așa ceva în viața mea dar, din păcate ăsta este adevăr. Da, da, o veste extrem de tristă, un membru al generației de aur mulțumesc, Dorin Bunul Dumnezeu să-l odihnească, este probabil se va vorbi mult de acest lucru. Didi Prodan, unul dintre oamenii foarte decenți, foarte uh, foarte români în comportamentul lor și un om care a extrem de respectos, atât cu jurnaliștii, cât și cu toți suporterii naționale. Sigur, îndepărtat pe nedrept, e bine că a avut aminte acest episod, îndepărtat pe nedrept la, de la conducerea de la conducerea Federației Române de Fotbal, făcea parte din echipa o care Zvan Burleanu a câștigat, s-a folosit doar imaginea lui, de imaginea lui Didi uh, Prodan, ca membru al generației de aur, pentru că apoi să-l arunce ca omă se stricată. să stricată. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace, să dea forță familiei, să continue. Aș vrea pentru uh, câte un minut, un minut și jumătate, fiecare dumneavoastră să se exprime pe subiectul uh, AEP Autoritatea Electorală Permanentă și dosarul doamnei al, uh, Ana Maria Pătru uh, Oana Stănciulescu Da, am aflat și eu uh, a, cu surprindere am văzut ieri uh, reținerea și apoi arestarea preventivă și întrebarea care s-a pus cred că cel mai mult în, în cele 24 de ore a fost dacă această acuzație acuzația, este de corupție sau are legătură cu procesul electoral pentru că altfel probabil ar fi stat lucrurile și altfel ar fi fost discuțiile astăzi dacă Ana Maria Pătru ar fi fost oricum e extraordinar de grav faptul că președinta autorității electorale este acuzată de fapte de corupție, mi se pare ceva alucinant. Adică cred că n-a mai rămas nimeni din nicio categorie uh, socială sau nicio funcție care n-a fost afectată de corupție. Avem de la miniștri, prim-ministri, judecători, acum este și uh, președinta uh, uh, autorității electorale. S-a schimbat și legea, începând de anul trecut, dacă nu mă înșer, electorală, iar autoritatea electorală are atribuții mult mai mari, un rol mult mai important. Și ce m-a frapat, am văzut din nou imaginele pe care recunosc că le uitasem cu doamna Pătru ieșind din restaurant, alături de Udrea și de Elena Băsescu și mi-am amintit de toată acea perioadă neagră, cine a impus-o pe Ana Maria Pătru cum e posibil ca într-o în ziua alegerilor nu, nu se închisese bine procesul electoral, nu se număraseră voturile și doamna Pătru pe vremea aceea vicepreședinte la autoritatea electorală, cheful la restaurant cu un partid politic indiferent care e acela și opinia publică vezi și noi poate suntem de vine, pentru că presa sigur care lata la vremea respectivă, dar doar atât, Sunt, ca, suntem ca societate mult prea toleranță cu astfel de lucruri și uite că te duc ajungi în acest punct inevitabil, chiar dacă în momentul respectiv este extrem de tolerant și ca societate și clasă politică. N-am văzut pe nimeni atunci, ori că domnul președinte Blaga, pentru că el era cap de coloană și în spatele lui un câr de femei, extraordinar de scump îmbrăcate într-o perioadă în care România o ducea destul de rău. Și mi-am amintit și de toată această opulență. Și mă bucur că nu-i mai văd acum chiar așa în prim planul politicii. Nu mai am timp așa că... La unul da, prea multe față de ce a spus Oana, n-am să adaug, decât că e groaznic ca șeful unei instituții care răspunde sau are legătură că nu mai e clar cât de important e AEP-ul în ecuația alegerilor, în raport cu biroul Electoral Central, pentru că ieri la Edi în emisiune am descoperit cu Darie Cristia Sociologul că atribuțiunile acestei instituții se suprapun cu ale becului dar de fapt n are o responsabilitate directă și așa mai departe. Dincolo de această problema responsabilității acestei instituții și cât de importantă e ea, cât de mult își merită banii, bugetul, rostul într-o societate ca asta românească, plină de instituții care uh, primesc banii, eu tot, și nu știu bine ce fac, uh, sigur, rămân multe întrebări. Multe întrebări uh, foarte importante. Dacă acest personaj acuzat de corupție uh, are sau nu legătură cu procesul electoral, inevitabil te întrebi. Asta, uh, din moment ce este acuzată de șpagă, de afaceri cu bugetul instituției, n-ai cum să omiți uh, din întrebări uh, la loc de cinste ce rol a avut ea în alegerile care au fost până acum. Doi, este încă un caz care arată blestemul care apasă în continuare asupra noastră al numirilor politice în funcții, în instituții care ar trebui să fie total rupte de influență politică. De la birou, de la AEP, autoritatea electorală permanentă, până la școală și cine mai vrem noi. Blestemul ăsta ne costă foarte mult. Până la urmă, până să aflăm ce a făcut doamna respectivă în alegeri, dacă a tras sau nu într-o parte sau alta, știm clar că a a ajuns acolo pentru că cineva ia a pus o pilă, a o unde trebuia să ajungă și iată cu ce rezultat. Deci, unu, ce fac astfel de instituții care iau o grămadă de bani? Doi, dacă tot le avem, de ce numim oameni care au legătură cu partide și în cazul de față, e clar, vorba de fostul PDV, în cazul regimului Traian Băsescu, spuse lucrurile astea, Uh, și mai departe să aflăm cât mai repede ce a făcut cu adevărat. Cine erau cei din spatele uh, contractelor, uh, banilor murdari și, slavă Domnului, dacă a avut sau nu a avut legătură cu influențarea votului. Doamne ferește! Stelian Negras. Da, eu sunt șocat cum doamna asta de a contractele acolo, deci sunt îmărmurit, dar sunt îmărmurit și de... Um, tot setup financiar făcut prin intermediul soțului, da? ați văzut acolo, cum spun procurorii, DNA că acuză, că domnule, lua bani și ducea printr-o firmă uh, și după aceea îi scotea din... Uh, din uh, adică spaga era foarte bine mascată, da? Și sunt șocat în al treilea rând de ce, până acum nici o instituție a statului, fie că sunt, nici nu mai le spun numele, că hai să le facem de râs, fie că se numește SRI sau, nu știu, doi și un sferi sau DNA, pe cuvântul meu, are și -e posibil așa ceva ca ăștia să fie ca niște gușteri, ca mine, de exemplu, ca un jurnalist, că eu pot să mai aleg subiectele. mi aleg păsta, păsta, păsta, dar ei, ei sunt obligați să respecte uh, interesul public. Și, da? și interesul public, pe lângă faptul că nu se uită la bani, nu și te afacerea cu EADS-ul, -o, o să mai trăneze în startar unui procuror de zile de acum încolo, da? Dar e un interes vital da? al democrației românești, și sunt câteva instituții. AEP-ul, BEC-ul și în câte mai sunt unde poți verifica, poți face un clearance la oameni aia să vezi acolo, cum și în ce fel au ajuns. Adică, ăia la, la serie nu pot face, nu pot face o, o, o, o o poză a oamenilor pe care i-au numit. După aceea să-i fi spus de o Vă vezi că una la E.P. acolo a luat un apartament și o mașină de lux ca să, ca să dea niște softuri acolo. nu dai seama că de aici încolo Toată asta da, de, de suspiciuni care vine oricui în minte, mai ai sau se extinde corupția asta și asupra procesului electoral, nu? Că e posibil ca, domnule, dacă îi dau la voie să-și să vândă softul și -o femeia o șpagă, atunci e posibil să fie zis Dacă mai mai încă 5% la ăla, C ce contează? Fraierii oricum nu văd, nu? Până vreme să prinde DNA-ul, și mai știu eu cine, mai trec încă 2 ani de zile. Aici președintele Iohanța trebuie să-l să, să tragă de urec n iba știe care divizie, de, de divizie, de de, de de nu știu, unde să-i spună, bă, da, doi ani de zile de când sunt eu aici, era una acolo la EP, uh, uh, era cu soft-ul, să-i spună lui, care e direct responsabil, la nu știu, care nu a iba ea, apărarea Constituției, habar n-am la serii ăla, Băi, ia asta aici, unde mai e în punctele ei, adică el se chinuie să. să uh, uh, cum-i spune? Chinuie, face cât poate, cât îi duce capul, să uh, modernizeze, reformeze clasa politică, da? Vedem că apar nume noi pe listă, nu știu ce, la la, la și trebuie după aia că, domnule, dar de cine a dat, nu știu, PNL-ul, Habarnam sau PSD-ul, de ce altă atât de mult? Păi nu știu, poate e una la EP care și-a vreo șpagă și, și mai departe o ne face din soft. Deci o țară o țară întreagă, dom'le, mergem în campanie electorală, trebuie să duc oameni, mii de oameni în campanie electorală, bag oamenii aia bani, da? Dăm după aia bani la bugetul de stat, ca acum să la bugetul de stat. O țară întreagă uh, uh, e îngrănată în procesul, procesul electoral, ne punem speranță și vedem că vine una, ia o șpagă, un apartament și o mașină și poate întoarce din soft, poate întoarce din soft uh, alegerile. Exact pe soft. Exact, exact pe softuri. soft, înțelegi? Păi de ce mai ne-am mai prezentat la vot? Mă? Să lăsăm pe uh, pătru și pe bărbatul la care am înțeles că vrea să fugă astăzi din... Uh, vreau să fugă cu probe de acasă când avem de neau peste el, să ne prezentăm la vot, nu? Că de ce mai e democrație? Întrebări, întrebări apăsate trebuie, trebuie spuse legitime, la instituții, legitime. da? Inclusiv la DNA de și la la șpaga din 2008. din, din 2008. 2008, deci din 2008, bă, cât au sfărăe teamă, rareș, lasă-mă un de treabă. 8 ani. 8 ani de zile sfărăeia la DNA, sfărăeia la seri, bă, mai ușor, nu fraților, că e vorba de, Păi nu ne plângem, Că în terror, nu știu ce votează. Păi ce rus mai are când n-a Fabrica Olchim. Uh, Lasă, ne ajungem și la au făcut o zob niște. și ne-au explicat la o conferință de presă fostul șef al seriei George Maior la întrebarea mea. Ah, apropo, zis, dar de ce nu ați prezentat. Păi, nu. De ce nu prezentat păi ce știți, doamne, noi am prezentat 200 de rapoarte. Păi și degeaba le prezentam. 200 de, nu, apropo de că -a Doamna s-a uh. Apropo de. Stai puțin, Complexul, doamna. Uh, doamna Potru -a, a fost acum două săptămâni. Ce să facă, măse? Ea, ea monitoriza alegerile din Statele Unite, înțelegi? Eu fi spus lui Trump, Bă dă-mi o mașină, nu că așa, și pe că te las Te las în pace. A, ah, deci a fost în vizită. Da, a fost vizită. în vizită și a, a, s-a pozat cu ambasadorul nostru la Washington. A dus, -o, a, a dus cu poșeta de la doamna Udrea sau doamna Udrea s-a dus cu poșeta de, de, la, de la ea? De, e nefiresc. E da, nefiresc la în... Washington nu are există un eurohotel? Cam să că doamnei plăcea la eurohotel. Nu știu ce a exista. ce a existat. Dar sigur există hoteluri foarte scumpe. Există hoteluri foarte scumpe și acolo. Vă rog, domnul Căutiș. Cred că avem încă o dovadă a faptului că arestările astea preventive funcționează. Din câte am înțeles, au apărut noi detalii, despre, sau au apărut detalii foarte concludente despre activitatea doamnei în cauză și a susțului ei în urma unor astfel de arestări. Niște oameni s-au hotărât să povestească lucruri pe care le-au aflat în ideea de a primi o pedapsă mai mică în momentul în care vor fi condamnați. Va fi interesant de văzut care dintre cei care au probleme penale în momentul de față este cel care a mărturisit ceea ce știa despre doamna Pătru și a venit și cu dovezi, bunoară, cu acel transfer de, de bani, de suma aceea de 200.000 de euro. am văzut un site că a fost chiar înregistrată că duminică s-ar fi întâlnit cu doamna Soc, Socor, Socor de la Siveco și a fost înregistrată de aceasta timp de aproape două ore, Am văzut pe un site, nu știu, ActivNews, actual, deja altceva, am, 24, deja, poate, fi o pistă. -a poate fi o pistă despre cine își dorește să scape mai, cu mai puține ani de închisoare. Uh, dar nu este evident uh, cea... Uh, singura pistă. Uh, dar uh, aș vrea să spun că pf, iată, pe undeva arestările astea preventive sau uh, uh, până la urmă uh, urmărirea penală în privința unor domni care chiar au fost apropiați de mai marii din politica românească, funcționează. În sensul că, iată, aflăm fie și contârziere de, de câți ani sunt, 8 ani, da? Din 2008 până acum. Aflăm niște pentru că doamna respectiv putea să stea bine, mersi, în funcție, în continuare și să facă da, Dar aflăm de. acum, Alex, -mă. Știu, Știu -am eu am aceeași tunci. suferință ca și tine. Da, da. adică Fac o legătură cu plădoaria ta de mai devreme, împotriva lui Iohannis, că nu face și nu drege. Lucrurile astea, totuși, arată că, chiar dacă Claus Iohannis nu face spectacol de la Palatul Cotroceni și nu dă cu barda în stânga și în dreapta, că nici nu are talent pentru asta, totuși, mai important decât asta este ce se întâmplă Categoric. De stări, Dar trebuie, da. trebuie să remarci că... Adică, categoric. Am înțeles că este implicat Traian Băsescu în această chestiune. Chiar un coleg de platou spunea mai devreme că probabil doamna Pătru este un fel de bica în altă instituție. Adică protejată a lui Traian Băsescu și așa mai departe. Dar trebuie remarcat un lucru, că oamenii puși de Traian în speță doamna Chiove și nu știu pe care chiar a susținut-o, este cea care duce astăzi la îndeplinire lucrurile astea. Evident, au fost oameni care uh, nu au, uh, s -au nu s-au ridicat la nivelul doamnei și sau altora pe care îi putem numi a fi uh, cei numiți de Trea dar cum să spun, sunt, uh, nuanțe, de, sunt uh, nuanțe de alb și de negru în toată discuția asta Trea are vina lui, dar are și meritul lui în această chestiune a unor... Nu, nu, că nu de Traian Băsescu, vorbim de Iohannis și de asta spun păi că... Păi nu, că... dar ai făcut referire la mandatul hai dinainte. Să, hai să cântărim corect, dacă vrem să fim corecți până la capăt și să nu avem pe păi, nimeni până. în spate care să ne spună da? uh, dom'le, direcția, aducem discuția că e bine pentru ăla. Sau în aia, Nu, spunem ce credem noi. E, dacă vrem să spunem ce credem noi, hai să spunem corect. Discutând strict de bilanțul luptei anticorupție pe 2 da. ani de mandat Iohannis, păi merită mult mai multe bile albe Claus Iohannis președinte decât Traian Băsescu președinte pe toată durata mandatului lui. Dacă e doar de acest bilanț de doi ani de zile. Aia nu înseamnă nu că Aici trebuie să vedem da, trebui ce n-a funcționat. Ce a a funcționat. plecat și cu <coughs> motoarele toate sub mandatului, lui. Da. Pe de altă parte, mă gândesc da. că acum la fel de Adrian Năstase ce alte nume mari au Ai, în toate dosarele astea pe care le vedem astăzi bă, finalizate ar. sunt începute? Atunci. Da. Altul, Ion Meioniță. Cazul Ana Maria pentru autoritatea electorală permanentă. Ar fi fost un caz ca și alte cazuri de corupție și păși legate de contract. Mă rog, vorbim de acuzații, încă o dată. Nu vorbim despre condamnări sau vinogoții. Acuzații. Uh, și arestare preventivă. Dar... Uh, ar fi fost un alt caz cu care ne-am obișnuit nu, să fie în fiecare zi știri despre oameni, implicați în așa ceva. Din păcate e vorba de autoritatea electorală și, într-adevăr, softuri electorale și așa mai departe. Sper să se facă lumină și, în... adică, dacă este vorba numai de un caz de alb șpagă legată de achiziția unor softuri sau această șpagă putea să aibă și influențe asupra procesului electoral, ceea ce ar fi extrem, extrem de grav. Pentru că e vorba de o perioadă în care au fost făcute alegeri în România. Și alegeri controversate? Și alegeri controversate. Mă refer la 2009. Da. Da. de la da. alegerile da. prezidențiale din 2009 <coughs> în care... Iată un vot um... referendum cu liste contestate Da, acolo e picin, și mai complicat La referendum că nu fost asigurat. De... De... Nu, acolo a fost discuția Știi cât am discutat ore întregi aici Legată de ce înseamnă jumătate plus 1 Din prezența la vot Și cât, și cât suntem Și în România suntem. Și ce a spus INSE-ul Și ce a spus recenzământul Care nu era gata atunci evident. Și, dar, nu Așa, nu -mi se și, pare nu, e fel. o discuție întreagă, dar încă o dată aici într-adevăr trebuie văzut dacă există uh, o șpagă care să fie influențat și da. Mi se pare de loc întâmplător că speța acestui dosar în care șefa Apple a fost arestată este a achis spagă pentru achiziționarea de programe IT și de da. softuri pentru numărarea voturilor. Mă interesează foarte mult dacă nu cumva este implicat în această chestiune și eternul și fascinantul domnul Sebastian Ghiț. Pentru că doamna Irina Socol a fost arestată, a fost arestată, este Condamnă. cu condamnare și a ajuns să facă uh, denunțuri care ajută foarte mult autoritățile din România să mai rezolve din puzzle, dar doamna Irina Socol nu avea parti politic, politice, nu era membru al unui partid politic și nu avea un interes anume uh, ca anumite softuri să numere voturile așa cum a vrut Stalin încă din perioada anilor 28-29. Folosea softul Soba, se aruncă voturile atunci, Soba. sobă. cred că nu întâmplător a apărut <laughs> și pe surse din partea procurorilor acest dosar, mi-e tare teamă că două laturi încep să se strângă din ce în ce mai mult. Unul în jurul fostului președinte Traian Băsescu și unul în jurul unui om de casă al tuturor. Pentru că mie, ceea ce mi se pare, am și numit eternul și fascinantul tânăr Sebastian Ghiță, pentru că el... Multă vreme ne-a convins că el este doar omul lui Ponta, dar am aflat că el este și omul lui Treambăsescu și este un om bun la toate. Adică omul uti. Și atunci nu știu pentru cine, uh, cui protest să ai încă din 2000 și, uh, adică înainte de președintele Klaus Iohannis, ca să tot am vorbit despre asta, să ai un, un interes să-ți promovezi niște softuri tocmai alea care numără voturile. Poate când o să avem și rezultatul acelui recensământ Pe care l-am făcut împreună cu toții Obligatoriu până în 2011 Va fi și el odată publicat Este un master la autorităților din România De astăzi ca să știm și noi efectiv Cât suntem cu drept de vot Că așa orice soft sau orice nesoft Ne poate spune că am votat suficient Să iasă unul sau altul Dar asta nu mai este democrație. Eu mi-aduc aminte de declarația aia de pe drepte Când domnul Joanăs sărea în sus de șapte metri și a ieșit domnul Vezi? Traian dintr-o mașină zice, ha-ha, da. până mâine dimineață o să vedeți. Să Softul bătut Dar contează doar listele de la e, evidența populației. Orice recensălută. Ar ar ar ar ar ar nu. Ar nu, are drept. Așa este. Contează numai listele de. electorale făcute de primari. Da. Vă mulțumesc! Așa, da. nu folosește recensăm! Nu, ați venit în modi. serviciu! Prin serviciu, prin serviciu de, de, da, lista este făcută de primărie. Deja mi-am da, da, mintește de, de, de vara lui 2020 <laughs> <laughs> când am discutat de liste de reprezentativitate, de prezență, de recensământ! Cât semn, suntem în robădia? Dumneavoastră știți că suntem, că eu încă n-am aflat. Și Cu siguranță nu suntem 90 de milioane de votanți, sunt Știți Pe listele. Sunt 19 milioane de votanți. Pe listele pe care ne am Deci înseamnă că nu mai sunt și copii în România. 900, 900. Da, două cărți aici pe care le-am primit în această seară. Romeo Alexandrescu, un om care și-a dedicat viața unei. Baza unei colecții personale de 70 de ani, începând cu anul 1943, când era elev în clasa 1 -i la liceu Mihai Vitează din București. Atește cărți poștale clasice se mai găsesc astăzi foarte greu, mm. datorită lor după moartea proprietarilor. Să nu uităm că peste ele au trecut două războaie mondiale și o perioadă de demolări. Apreciind din primii ani aspectul lor artistic, deosebit și conținutul foarte interesant legat de istoria țării noastre, colecția mea s-a îmbogățit mereu, ajungând la peste 5.000 de piese redate în cele două volume. A făcut o catalogare, vom vorbi despre asta, îl felicit din tot sufletul pe domnul inginerul Dăm voie meu, Alexandru. Dă-mi și mie o secundă, pentru că poate am fost nedrept cu Alexandru Căutiș în emisiunea aia celebră care, mă rog, ne-a vorburat. Răspundând în, în pauzele dintre da. uh, actanții acestei emisiuni, cartea lui Alexandru Căutiș, cred că ar fi interesant pentru, cei care, pentru publicul nostru, cei care au asistat așa la dialogul da. mai contonent dintre noi, să citească această carte și poate o să aibă răspunsul și la resursurile interioare ale lui Alex Căutiș. Da. Uh, aproape că îmi dau seama că el a avut un plan acolo, poate că și noi ne-am repezit cam tare în el. Uh, Ce avut? Alex. Rămânem în și miracolul prețetă. din noiembrie Și neapărat miracolul din noiembrie Pentru că sunt 2 ani de când s-a terminat uh, uh, Trista uh, prezunție Că ar putea să fie un caghevis ca ponta președintele României uh, E foarte interesant Pentru că unii astăzi sunt foarte mari iubitori de Iohannis Aproape niște adulatori a lui Dar această carte este necruțătoare <sus> Pentru că găsim în ea ceea ce, spuneau, ceea ce spuneau acești domni și doamne Atât de îndrăgostiți de președintele astăzi Acolo, în preajma ultimului când tur Când era greu Mulțumesc foarte mult, mulțumesc dragi colegi, vă mulțumesc dragi respectatori, ascultători, dragi români, nu uitați să iubiți România în fiecare zi. Ne vedem mâine seară trei invitați, unul mai interesant decât celălalt. Prima oră, Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, despre, și Vicepremierul, despre strategia energetică a României. De la ora 22 urmează al șaselea partid, la jocuri de putere de la Liviu Dragnea și uh, Gheorghe Falcă, uh, au fost uh, toți și Nicușor uh, Dan aici, au fost și, uh, au fost și uh, premierul, au fost și cei de la, uh, de la Alianța noastră România. Marian Munteanu urmează acum încă trei partide. Uh, Partidul România Unită, mâine Sebastian Ghiță și uh, Bogdan Diaconu în platou, apoi Partidul România Mare, Florinza Anfirescu și Doru Giugulea și după asta, bineînțeles, Partidul Uniunea Democrată a din România prin domnul Borbei Lazlo și domnul Kelemen Hunor. Deci mâine seară, ora 21, ministru. Spune Energie. Mare, în revistă să nu mai fure articolele să le bage acolo. Pentru de, la, că de unde? Poți, păi la le spun, le tăiem de exact de ce spui poitori. acum. De la mine. <laughs> da, de de deci curgă. nu mai furați de la domnul Ioniț articole și să le puneți pe Mulțumesc S -s -s foarte mult că nu ai bine, nu uitați să România în fiecare zi, la revedere!